What were your, what was going through your mind? How how amazed were you to see your roadster up there, with Starman, uh, just cruising along with the Blue Planet? And how long will we be getting live views, do you think, from the car? Well, I think it looks so ridiculous and impossible. Um, and you can tell it's real because it looks so fake, honestly. <laughs> like, we'd have way better CGI if it was fake.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 Idag så är det onsdagen den 18 september 2024 och vi samlade jag och Martin, Patrik och ikväll har vi bjudit in en gäst som heter Kristoffer och är en av våra lyssnare. Välkommen Kristoffer! Tackar! Tack. Mm. Men innan vi börjar intervjua dig så vet jag att min poddkollega Patrik vill ge lite svar på vad som sades i ett av Radio Nordfronts avsnitt gällande Per Öbergs medverkan i vår podd. Så varsågod Patrik. Ja, tack Martin. Mm. Och kul att du är här Kristoffer, välkommen. Vi ska återkomma här. Ja. Eh, jo, jag skulle vilja bara för att eh, vi hade ju Per här och det var jättebra avsnitt. Och, och sen så vill jag också, alltså det, den här saken som har inträffat för honom då att han har blivit liksom avstängd från ja svenska samhället eh, för åsikter han har och driver politiskt. Eh, det, det är ju ja, fullständigt. Jag menar, man, man ser ju lite man ser ju vart det här är på väg va? för att jag vet en del som ja, de pratar om det här med kontantlösa samhället och det och, och ja och det är ju smidigt att bara köra med kontokort och sådana grejer men, men nu börjar man ju verkligen se vart det här leder då? och, och, och det är en, en mycket otäck utveckling så, men det, det jag ville göra då det var det att som du sa Martin i ett avsnitt på det här Radio Nordfront som heter Radio Nordfront direkt 335 i avsnittet så var herrarna här inne lite på att prata om Eh, Radio och de frågorna som vi håller på med. Och det är ju jättetrevligt att, att det pratas om oss. Men jag har lite tankar kring hur det här eh, förmedlades då. Och de, nu vet jag inte riktigt, jag känner inte de här så jag vet inte vem, vem det var som sa vad. Men de som var med tror jag det var Per, Tobias och Simon. Och så var det någon som, ja, som var inne på det här. Han pratade om det här. Han hade tittat på eh, tryckosmodellen. då. Men han hade avfärdat eh, det här. Eh, som den här eh, modellen eller teorin då som Simon har. Ospecifikt varför. Men det hade han avfärdat. Och sen då så kom man in på. Och eftersom eh, Simon i ett avsnitt eh, någon gång eh, hade pratat om tryck och... Eh, det här att om han, han var Simon hade sagt någonting tror jag om att om eftersom en ubåt behöver ha ett väldigt kraftigt skrov och så, så så kan man inte ha en farkost i rymden då eh, för att det eh, är ju tryck där också eller negativt tryck då, va? och det är precis som han säger och mycket riktigt det stämmer ju inte då va? för att eh, när, när man när man har en ubåt så 10 meter vatten motsvarar en atmosfär då. Så att vatten väger ju väldigt mycket vid en luft då. Så att när man, när man dyker djupt så utsätter ju en ubåt för ett oerhört tryck då. Men eh, det omvända gäller ju inte då. Alltså när man... Eh, om, om man är uppe i rymden då och man är i, i noll atmosfär va. Ja då är det bara eh, noll då. Så att det är ju inte en... en eh, Eh, enorm tryckskillnad som det handlar om. Och det gör ju det att, och jag menar det ser vi på flygplan. Flygplan har ju en, en tryckkabin, va Men <hör> en tryckkabin eh, den klarar ju inte en hel atmosfärs eh, övertryck, då. Men jag tror den klarar upp på en halv eller någonting, då. Va? Och, det, och anledningen till att man har det, det är ju att när man, om man flyger på 10 000 meter. Skulle man ha liksom samma tryck som utanför så, så skulle ju folk simma För att då är man ju på en högre höjd än Mount Everest. Va? Så därför ska man ha ett högre tryck i kabinen och en tryckkabin. Men när jag skulle komma till då, det är ju det att <hör> då säger han eftersom Simon var ute och cyklade på den här frågan. Då, det var han ju. Men då behöver man inte och då, då kan man sluta sig till att hans eh, tyckhållsmodell inte stämmer och det där stör jag mig lite på för att det är ju liksom ett sätt att avfärda det, det blir ju ett slags adhomin ändå va? för jag menar han hade fel där och alla människor kan ha fel men eh, vad det gäller hans astronomi eh, där har han inte fel och vad det gäller hans han, han har ju tittat menar, han är ju enorm på att och granska bildmaterial och se problem med dem. Va? här, vad ska man kalla det? typ skripta fel. Det är ju väldigt svårt att, att göra en, en film som stämmer i alla detaljer. Och, och att, att man har samma saker, och att solen inte är på fel ställe Vad den skulle vara. Och, och Simon, han är ju enorm på att se sånt då. Ursäkta. <skratt> Men det som är lite ironiskt i det här också, då att sen går ju de här herrarna in. Och spekulera lite kring det här med, med tryck och så hur det fungerar själva. Och då är de ju själva ute och cyklar, vill jag hävda då. Eh, för de pratade, de var inne på det här, vad, vad händer om man hamnar i eh, rymden? Om man hamnar i ett att, absolut vakuum som människa? Jo, då tänker de sig det att, Ja, eftersom det bara är, det är inte en så stor tryckskillnad då, va? Och då går du att dyka ner till 10 meter. Och då utsätter man ju för två atmosfärers tryck då va. Normalt ser man en atmosfär. Så att om man hamnar i rymden ja då har man ju liksom bara tänker de då dykt negativt 10 eh, eh, meters vatten då va. Så att de, de tänker ja men då behöver man bara hamnar man i rymden så kan man, kan man stänga ögonen och så kan man andas ut lite och sådär va. Och sen så, så kan man klara sig en bra stund där va. Men det stämmer ju inte för fem öre då Vill jag hävda För att Grejen är ju det att, och, och, Anledningen till att jag känner mig Väldigt bekväm Inom det här området kan jag säga också då, Det är ju det att jag höll på med så kallad Teknisk dykning i, i 20 år, jag var, jag var dyktokig Får man säga, och jag höll på och dök i vrak Och jag dök i grottor, Och jag dök djupt och länge och Med diverse olika gaser Och så vidare då va? så att det här som man då kallar för eh, hyperbar eller hypobar fysiologi eller medicin, då? Va? hypobar och hyperbar det är övertryck och undertryck. Det, det är jag faktiskt ganska väl bevandrad inom då. Och då är ju grejen det, alltså människokroppen. Den fungerar så att den har väldigt. Den, den har inte så svårt att hantera övertryck, då, va? vi vi kan dyka. Kan, om, man dyker då, om man dyker med, med apparat så, så, så kan man snabbt gå ner till 10 meter och 20 meter och, och 30 meter. Men sen då så har, vi väldigt, så har kroppen väldigt svårt att hantera eh, en, trycks, en trycksänkning och särskilt en snabb trycksänkning. Då, va? Och det är därför man gör så att när man, när man dyker, dels är det så att... Eh, man har ju dyktabeller då eller man har en dykdator och man kan bara vara vissa tider på vissa djup då om man ska kunna göra en så kallad direkt uppstigning som, som det heter då utan att behöva göra så kallade dekompressionstopp då vad beror det på? Jo, det beror på att när man andas eh, komprimerad luft så löses gaserna alltså man andas in luften i lungorna men sen så löses det, löses eh, gaser upp i blodet och det är främst kväve då eftersom luften mest består av kväve och då blir det så sen att om man går upp för fort va, så eh, bildas det bubblor i blodet och det är som sagt, det är, tiden, är, tiden och djupet är en faktor där va, för att eh, hela tiden när man är nere och an, andas trycksatt luft så löser man, i, löser man upp gas i vävnaderna om man sen då går upp för fort då så kan man få bubbelbildning i Blod och vävnader då. Det där kallas för dykarsjuka. Eh, och då är det ju så att om man skulle hamna, om man så att säga skulle gå från atmosfärtryck till vakuum. Omedelbart. Eh, då får man omedelbart också de här problemen. Och, eh, och, och nu så tar jag inte med det här med... Eh, Ja, den kylan då, som skulle vara i rymden. Vi kan strunta i det. Vi kan bara ta det här med tryckförändringen då. Så att om man utsätts för en sån tryckförändring så eh, skulle det väl gå kanske 10-15 sekunder innan man tappar medvetandet. Och för blodcirkulationen kommer upphöra helt då eftersom man får en, en enorm eh, sjuk av det här då. Så jag vet inte vad ska vi säga då eftersom de eh, var ute och cyklade kring det här. då Ska man inte tro på någonting de säger då i övriga frågor eller? Jag vet inte. Vad tänker ni? Nej <skratt> <skratt> man får väl ta varje fråga för sig är väl mer resonabelt. Så att de har ja. väl avfärdat oss lite för snabbt där. Men, eh, jag har erbjudit mig att ställa upp i deras podd. Men jag har inte fått något svar eh, på det. Så att, eh, jag vet ju att de har velat intervjua lite... Personer som har en annan åsikt än de själva till exempel Stefan Toschell har de haft och så alltså, ja. andra som inte är riktigt men där är de där är de lite mer bekväma i sin kritik för att Toschell är ju mycket för han värnar ju för Israel och judars vara och där är de ju mer bekväma med att kunna kritisera honom då kanske men när, när de får höra på argument från oss då att vi har studerat bild och vidmaterial från, från stora världshändelser så kanske det är inte är lika lätt att uh, bila ner den kritiken utan att behöva ändra uppfattning om hur världen ser ut själva då. Och det, det kanske man behöver lite för att göra, tänker jag. Ja, mm. Nej och sen så var det om jag också inne på den här frågan med raketer då, och det är, ju ett, det är ju ett kärt ämne eh, att så att säga avfärda då va, det här att det är ju så fysiken eh, tillåter inte att raketer skapar framdrift i rymden men då var det ju någon som sa det jag vet inte vem det var som sa det, men ja alltså skulle, skulle inte raketer fungera i rymden så skulle man inte kunna knuffa på någonting i rymden och, och själv flytta på sig då va? Men det är ju precis där problemet ligger att när du har en gasexpansion ut i ett, ett äh, gränslöst vakuum då kan så att säga inte, då har raketen ingenting att trycka på. Och det här med att ja men det funkar för att molekylerna har massa och så vidare. Ja, då förstår man inte vad en gasexpansion är, hur den fungerar. En gasexpansion eller en molekylär expansion kan man kalla det också. Det är fria molekyler. Och det som händer när en gasexpanderar. Det är liksom att den, den, eh, den släpps ut i ett område. Och har den inget motstånd. Vilket den inte har då i ett absolut vakuum. När den expanderar. Då utför inte den här gasen något arbete. Och utför inte gasen något arbete. Så får man ingen reaktion. Och då får man ingen motreaktion. Så jag vet, och jag menar, det, vi har ju pratat om i Martin. Det här var ju en, en av de grejerna som jag tyckte var knasigast. Liksom det här att man man mm. raketer. Det måste ju fungera. Jag menar, för man hakar ju upp sig på det. Och det gjorde ju också, jag. Alltså det här med satelliter. och, jag menar, det, Lögnen blir ju så enormt stor då. Mm. Men börjar man gräva i det här med satelliter och GPS och, och satellitbilder och så vidare. Ja, då är det ju så att eh, kommunikations- eller positioneringssystem de fungerar det fanns flera positioneringssystem innan man började påstå att de behövde satelliter alltså de, kan, de använder sig av markbaserad teknik. Eh, och sen så eh, är ju de här så kallade satellitbilderna och det är ju flygbilder och så vidare. Mm. Och sen, sen är det ju det Jag menar, det, var, det var som någon sa, ett sådant här bra citat att Antingen så har man auktoritet som sin sanning. Eller så har man sanningen som sin auktoritet. Va? Och man kan väl säga att den högsta auktoriteten. Vad det gäller vad som är sanning eller bullshit då. Ja det är väl fysik då. Eller ja. Eh, bekräftad vetenskap. Och det här med hur gaser och tryck fungerar. Ja det är bekräftad vetenskap. Det är, det är saker och ting som är bekräftat med faktiska experiment. Och det skiljer sig väsentligt från den pseudofysik som NASA har vad det gäller raket. De har ju sin raketekvation då. Och det är en jättefin eh, ekvation som är gjord så komplicerad som möjligt. då, Så att ni ska kunna <hör> <hör> plocka ner den då va? Men det spelar egentligen ingen roll för att ekvationen bekräftas inte av några faktiska, verkliga experiment. Och det är det som utgör bevis då inom mm. vetenskap när, alltså man brukar ju säga det att en, en teori ska vara falsifierbar eller en hypotes då. och det innebär att man ska kunna utföra experiment man ska ut, kunna utföra relevanta experiment som inte motbevisar teorin och lyckas man inte motbevisa teorin med experiment ja då är den vad man kallar för bekräftad då eller confirmed men vad det gäller de här raketerna så går det alldeles utmärkt att utföra experiment. Som motbevisar. Att raketer skulle kunna skapa framdrift i rymden. Och då är det färdigt. Då är vi klara med det va. Men det, det, är, ju, det är Jag vet. Det är väldigt svårt. I, eh, I det här. För att vi har levt så länge. Med så mycket lögner. Och då har vi byggt upp en verklighetsbild Som är baserad på lögner. Vi har liksom en, en, en, en världsbild. Med massa skit i. Och den har vi hela tiden som referens va. Och, och har vi det så. Ja då, då, då kommer vi inte kunna se de här grejerna. Och fatta det här va. Och mm. jag kan ju säga det också. Jag menar, det här med raketerna. Ja jag hade väldigt svårt att ta till mig det. Eh, och sen så kom ju nästa grej då. Det var ju, det var ju faktiskt det här med tryckgångsmodellen. Jag, jag hade väldigt svårt att ta till mig den också. För den kom ju med den här eh, premissen då. Nej. Eh, jorden rör sig inte runt solen. Mm. Men grejen med det är också då, det kan jag säga att där, alltså vad det gäller raketerna i vakuum ja, där handlar det handlar om fysik. Vad det gäller eh, tyckosmodellen och hurvida jorden rör sig runt solen eller ej, ja, där handlar det om geometri. Och det är faktiskt så att det är lika geometriskt omöjligt att jorden skulle kunna ha någon annan form än rund. Som att den skulle röra sig runt solen. Och varför är det så då? Jo för att om jorden skulle röra sig runt solen. Då har jorden en omloppsbana på 300 miljoner kilometer. Och den förflyttningen motsvaras inte av de rörelserna vi ser på stjärnorna. Och det är ju det här, vi har väl snackat om det här med negativ och positiv parallax då va? Ja visst, det finns en liten, liten årlig parallax. Stjärnorna rör sig i förhållande till oss. Men de rör sig absolut inte på det sätt som de måste göra om det skulle vara så. Att vi rör oss runt solen. Mm. Så det ja. med det. Ja. Då, då var jag klar med mitt rant. Nu ja. går vi till Kristoffer tycker jag. <laughs> det tycker jag med. Så, nej ja, men det är jättekul att du ville ställa upp Kristoffer, eh, det var väl eh, intervju 13, hade vi ju Daniel som var en annan lyssnare som sen blev en återkommande eh, ja, medsittare, medintervjuare, eh, ja, vet du, kanske det kanske blir som dig också, eh, vi får se, men eh, jag tänkte, lyssnarna har ju ingen aning om vem du är och hur din... Eh, Väg till att hitta vad som är rätt och fel har gått. Så att du kan väl börja med att berätta om dig själv. och Var du startade ditt sanningssökande och när du hittade oss och, och så. Varsågod. Ja. Jo men det var väl. Eh, jag tror att jag har känt någonstans ganska tidigt i livet. Att det är något som inte liksom stämmer riktigt. Men eh, ja. Det var nog någon gång, jag hade väl någon sån här period när jag funderar mycket på saker, och då var det väl till någon jag ställde liksom frågan just med krig och sånt där och varför de håller på, och liksom syftet. Och... Men då var det en äldre gubbe som, som sa till mig att kolla på vad de har för vapen och de visar bilder. och där. Då, då är det alltid på ena sidan har de amerikanska och på den andra ryska. Det där är ju en industri, alltså jag kommer ihåg det att det där liksom, det vart ju ringa på vattnet efter det där, man började fundera mer och, och sådär men eh, sen var det var nog också lite med den här massinvandringen också som jag inte liksom kunde bli klogg på heller, var, varför man höll på med det också liksom, det vart också en sån här för det, det ja nej men alltså det, det, det, det är väldigt destruktivt och, och det kostar mycket och i alla fall när man ska tro på vad äh, alternativmedia och sånt här skriver. Och, nu, nu har jag väl en annan syn på det här helt. Men, men alltså, jag kunde inte riktigt liksom, förstå det hela. Hur uh, man kunde ja, fortsätta liksom och bara blunda för allting och såna här grejer. Sen, jag vet inte. Det det som verkligen fick mig att vakna upp lite mer i alla fall. Det var ju någon Fan, jag inte ihåg igen. Eh, Järnets Oscar eller något sånt där. Gjorde en dokumentärserie som hette eh, Fall of the Cabal eller något sånt där. Mm, det är en sån om, eh, Ja. film. Vita mm -hmm. hattarna och att Trump eh, har en hemlig stab som jobbar bakom kulisserna som kommer rädda världen om alla bara sitter lugnt i båten och gör ingenting. Ja, mm. jo. Det är lite operation trust över det på, men, men det var på slutet sen. Alltså det var ändå Det var rätt många delar minns jag. Så typ de första fyra, fem där det handlar ingenting om, om just Trump och QAnon stämmer. Eh, det var ju mycket det här med, med tunnlarna och barn som försvinner och, och såna grejer, chemtrails och, och allt möjligt men Ja, men det, det var mm. nog ändå den. För sen då, då, då började jag tro lite på det här med Trump. Och att han skulle liksom, eh, ja, han, han säger ju det i någon sån här känt han, till hon Hillary Clinton. Att eh, han ska låsa in när hon ska liksom hamna i fängelset. Och, när han blir president. Ja, just det. Han skulle drain the swamp, mm. Ja. sån här grej Kör det. Nej, men det, det är ju men... också en sån där. Liksom, man, man går i flera nivåer, och det har, jag, har ju jag också gjort. Liksom. Man, man, äh, ja, man slutar att tro på mainstream media och så hamnar man i, i det här nästa lager av, av äh, alternativ media. Då. Men där är det ju äh, mycket titt på och liksom saker som. Man ska ju engageras liksom känslomässigt hela tiden då. det ska vara barn och och ja. Ja, massa grejer och nu, nu det senaste, jag bara tänkte jag lyssnade lite på radion idag och då var det ju eh, Trump hade sagt någonting om att eh, invandrarna i Springfield i USA de eh, åt upp eh, husdjur eh, för folk va och, och då var det då rapporterade de på Svenska Nyheter att nu så var det högerextremister i Springfield och, och Demonstrerade och, och, och det var upplopp på grejer då. För att eh, de hade fått höra då att eh, invandrare och tog upp husdjur i Springfield. Då. Mm. <laughs> och sen så var det över till nästa grej också. Man, man galvar ju när man lyssnar på nyheterna. Då var det tror det var två, två eller tre tusen personsökare i Libanon som hade exploderat. Och skadat massa eh, eh, hisbolla medlemmar. Mestadels då men sen var det lite civilpersonal som hade haft de här personsökarna då. Eh, och då hade de nyligen tydligen bytt ut eh, personsökare. De här personsökarna då. För inte så länge sedan sedan de hade bytt ut dem då. Men, och, och det man, man visste ju inte då, men det, det man ska tänka då det var att de, hade, de, de ska ju tydligen haft något sprängmedel i de här personsökarna. Och sen så kunde de utlösa det då, remote då. Mm. Så det var liksom tusentals äh, människor som hade skadats av de här. Det var inte så många som hade dött då va? Det kan man ju tänka sig att en, en liten personsökare har ju inte så mycket sprängkraft då va? Men jag bara tänker att man plockar ner den här nyheten lite så här. Alltså vem fan har personsökare 2024? För att ska man ha personsökare så behöver man ha ett mobilnät då. Och så, och så får man ju ha en, en ja men då kan man ju lika gärna ha en, en mobiltelefon, en, en gammal Nokia eller vad som helst. Vem, vem springer omkring med? Alltså varför springer tusentals människor omkring i, i Libanon 2024 med personsökare på sig? Det, mm. det låter väldigt märkligt. Ja men jag har inte tittat med på det. Det är liksom bara så, så jag tänker kring det då. Liksom alla de här eh, märkliga nyheterna som flyter omkring. Och det är ju som sagt både i mainstream media. Då, det här var ju bara genom att lyssna på radion. Men sen så är det ju i eh, alternativ media då. Eh, för där vet man att man hamnar då. om man ser igenom mainstream media. Så där kommer ju nästa, nästa grej då. Mm. Men då, då, Ja, ja. Eh, över till dig Kristoffer då. Mm. Du får fortsätta berätta. och Berätta gärna när du stötte på Radio Kubona också. Hur du gjorde det och vad du tänkte när du fick höra oss och våra Ja. <laughs> Absolut. Nej men så, så jag hamnar ju lite i det här Trump-träsket. Det, det jag skulle säga där var att han skulle ju låsa in men det slutar med att han låste in hela den amerikanska befolkningen istället under den här pandemin. Mm. Och Operation Warp Speed och allt möjligt. Men, eh, nej, men så jag var ju med i någon sån här Facebook-grupp som handlar mycket om Trump och där och. Men sen liksom kände jag väl mer och mer bara att uh, ingenting hände och det, kom, det var sån här datum, det skulle ske saker på och grejer och. Nej, jag tröttnade väl i, Men sen det var nog i den gruppen för jag tänkte på det förut. Uh, vart det var jag kom i kontakt med, men jag tror att det var någon som. Dela en länk till er och liksom vara lite allmänt kritisk mot det här övertron till Trump och, och sådär. Och, och liksom, ungefär, ja men lyssna på de här grabbarna istället. De har lite bättre koll på, på läget. Och jag tror att det var, det måste ha varit något av de här första avsnitten med Simon om 9-11. Mm. Som jag kom in på. Men då, då, ärligt talat först, när jag, då, då tänkte jag ju bara att, oj det här var helt galet liksom. Men, men sen, jag har, ju, jag har ju kollat nu på nu var det faktiskt under veckan här via The colleges som eh, det var ett par videos jag inte har, så annars har jag sett allting som Simon har eh, gjort i videoväg där han liksom plockar ner de här alla livebilder och, och allting. Liksom det är... Nej, så, så han har ju rätt. Och jag förstår ju så väl. Jag har ju lyssnat på typ alla avsnitt som ni har gjort. Jag tror inte det är något jag har missat. Det kan vara något som jag inte har lyssnat klart hela på. Men, <hör> men jag förstår ju verkligen varför ni har tryckt så hårt på den här 9-11-händelsen. För det är ju verkligen nyckeln liksom. Mm. Det, det är... Det är verkligen så. Mm. Man, förstår man det fullt ut, då, då öppnar sig många här dörrar automatiskt på något vis. Ja. Det, det är verkligen så. Det, det är, ja, det, är det så roligt att höra att budskapet har gått fram, i alla fall till några stycken. För man man liksom har ju pratat med väldigt, väldigt många och det är, de flesta är ju helt ointresserade. Men de som säger sig vara intresserade och så skickar man någon länk och så träffar man någon lite senare. Och så visar det sig att de har aldrig kollat på länken, i alla fall. Så, där. så att det är det är ytterst, ytterst få som jag träffar i min vardag i alla fall som, som äh, går vidare och börjar undersöka själva. Äh, sen så kan vi ju kanske nå en lite större publik via vår podd då, Så det är ju många där ute som vi inte känner till som säkert har äh, funnit en del guldkorn i våra poddar. Och som kan ha bidragit till att de har äh, kommit vidare i sin äh, sökande efter sanningen då. Så att men det är, ju, det är väldigt kul att liksom få det svart på vitt. Ja. Att det verkligen sker. Att man verkligen kan övertyga folk. För att det är ju liksom det vi försöker förmedla är ju att ett kritiskt tänkande. Att tänka själv och, och titta på det här bild- och videomaterialet. Konstatera att det är falskt. Och då kunna konstatera att vi har en så här vakenrörelse som analyserar bild- och videomaterial som att det vore äkta. Och sen så har du 31 olika teorier som man. Kan ty till någon något läger så ska lägerna bråka med varandra. Och de, lägger, de, de är ju smarta, de lägger alltid in någonting som passar in i ens världsbild. Så att det finns ju till exempel de som har förstått att, att judar kanske ligger lite bakom det som sker i världen. Då har man en zionist, eller en sån här, att det var judarnas fel med eh, Bollen. den vinken då. Att det var dansande israeler och eh, titta här vad elaka de är i Israel. Uh, ja, men, men fortfarande då uh, gör analysen på det felaktiga bild- och Så när man väl har fått den nyckeln så ser man ju den pusselbiten också, att de lägger in sånt som uh, ja, kan passa in i det man tidigare tycker, för att då är det mycket lättare att ta till sig det utan att titta på det med ett kritiskt öga så att säga. Mm. Ja, men precis. Jo. Det är ju där de alltid vill få, att man ska, man ska döma Uh, istället för att uh, titta och, och, och rationellt resonera, va? Och då är det ju sådär: då att man, man uh, ja, man vet att, uh, uh, vad heter han, Bush och, och de här, det är inga heliga människor, va? Så att om jag stöter på en teori där de har gjort någonting, då va? ja, men det kan nog stämma, då va? Mm. Eller så gillar man inte muslimer, ja men då kan nog den teorin stämma då. Va? Eller så gillar man inte judar, ja men då kan nog den eh, teorin stämma <laughs> va. Så att man ska liksom, man ska döma då. Mm. Och så får man ju ett smörgåsbord med eh, massa olika, eh, olika sådana här konspirationsteorier då. Om, mm. om vad som hände. Ja visst. Vad skulle du säga ja. Ja. Nej men som tur var så kom jag ju faktiskt eh, ja, i kontakt med, eller jag via er med Simons teori, kanske egentligen före de andra. För jag hamnar aldrig i Judy Woods, eh, trä, ja, hennes så kallade killnäte eller man ska säga. <laughs> men det är ju så, ja, jag har nog kanske spart mycket tid mm. på det här viset, känner jag. Men många, många, många gick ju på henne där med, Det var ju de här <laughs> Energivapnen och Allt möjligt mm. Mm. Justification och... Ja just det mm. nej, vi, vi är väl alla olika Men jag kan ju säga det att när jag, när jag Fattade då att, att När jag verkligen förstod då att 9-11 kunde faktiskt inte Ha gått till så som de visar på tv då då, och det är som sagt man är olika. Men jag, då börjar jag ju gräva maniskt i eh, 9-11. Liksom. Och sen så hoppar man mellan de här olika eh, konspirationsteorierna. Då. Men alla hade ju sina problem då. Men sen så eh, stötte jag på Martin. Och han eh, började prata om den här eh, September Close då Och. Ja, och jag tittade på den och tyckte ju den var rätt konstig. Liksom man, man, det är, man fattar ju liksom inte riktigt. Men sen då, när man liksom börjar resonera och tänka och, och börjar titta på det mer. Då, så ser man ju att där, där faller ju pusselbitarna på plats. Då, liksom. då, då blir plötsligt en sån sak genomförbar. För det hade jag mycket problem med. Liksom. Vad fan om man skulle... Man ska, det här med att montera in, aptera sprängladdningar i ett, ett kontor fullt av människor liksom. Och så, och så tar man kol på 3000 liksom. Nej det, det, det funkar inte va. Men däremot den här att ja man hade sedan länge utrymt de här byggnaderna. Och sen så visst det var ju en kontrollerad sprängning va. Men det var bakom en rökrydå. Och som sagt byggnaderna var sedan länge ut, utrymna då. Men det här att ha mycket dödsoffer onbråddöd i sån här händelse, det, det har man ju väldigt ofta eller nästan hela tiden för att då blir ju händelsen mycket trovärdigare då liksom, eller då är den svårare att att uh, kritisera för då är man ju en en, uh, en dum människa då som säger att att människan inte har dött då Så. Nej precis, det, det blir ju mm. det, här, the tears, det, ja, precis, det the wall of tears Ja precis, the wall of tears det är väldigt svårt att tänka att man kan vara så eh, elak eller vad man ska säga och, och hitta på en sån sak. Liksom. Det, det är ju det är ingen lätt sak att komma till den slutsatsen. Liksom, att de här 3000 är inga riktiga personer utan de har skapats. Mm. Eh, men han har ju, de har ju gjort ett, alltså Simon och de, de har ju gjort ett gediget arv, eller framförallt. Han, men han hade väl lite hjälp just med de här påstådda offren då, med den här uh, Wixens report av Max. Setten, Max ja. mm. Så att jag menar... Och sen nu, nu uh, det är ganska smart gjort också upplägget med September Closer och de andra delarna. För uh, han säger ju ingenting, han försöker liksom inte prata och övertyga folk, utan det är ju ja visst, det är en del text då, men, men för att göra det lite roligt, men, men jag menar, det är ju verkligen upp till en själv att fatta eller förstå på <går> bara videomaterialet liksom, så att det är så en del roliga kommentarer så här liksom. it, ja, det det. it looks just like a movie. Ja. <laughs> Och sen är det någon som säger: Oh, I'm standing here in a building and I don't know really know where I am. <laughs> så det är de ju jättemånga så här olika grodor som man ja, Simon har ju gjort det så jättebra. Ja, han har medverkat i, i Tim's uh, September Clues Watch Party. Det är alltså Fake Ecolodies Radio där de uh, gör uh, där. Han bjuder in lite olika gäster och nu har Simon medverkat några gånger. Och så spelar de upp de olika delarna av September Clues. Och det finns ju originalfilmen September Clues. Men sen så finns det också väldigt många addendum som Simon har gjort efter. Som jag tycker många av dem är faktiskt mer servade än originalfilmen. För då har Simon ändå fått lite mer kött på benen och så. För att förstå uh, den här händelsen. Och uh, ja, det kan jag säga att det är väl lyssningsvärt att lyssna igenom dem. De avsnitten och skratta åt alla de här grodorna som, som de faktiskt har gjort. då. Ja, absolut. Ja, men det, det är inte bara. Det är det jag har gjort nu under veckan också. Men det, det är inte bara radio, utan det är ju video mm. genomgångar. gånger. Mm. Och då, då liksom spelar de en stund och så pausar de och så får Simon berätta och liksom i detalj och nej, det, det var jättebra. Det... Mm. Mm. Och jag, Nej, men då, de här, de, ja, De här andra delarna De var ju nästan bättre vissa av dem Än själva huvudfilmen mm. Exakt Jag tycker, jag tycker en, en sån här film Jag kommer ihåg som jag hade roligt åt Av, av Simon, det var ju när han analyserat De här helikoptrarna Som hade befunnit sig runt uh, Twin Towers då Den här dagen För att Det är ju sådär då, när du ska göra en film liksom, Det är väldigt svårt att och inte göra några sådana här klafffel eller fel då va? Och det kan man ju se då i olika klipp då. Så då på ena sättet, ja då är helikoptern där då. Men så är den inte där från en annan kameravinkel och sådana här grejer då va. Det, det börjar man analysera dem på det sättet då. Så, så, så ser man ju att det är ju förproducerad Hollywoodfilm då. Eller vad ska jag kalla det va? Fast det är ju bland Hollywoodfilm som ska se ut som det är amatörfotografi då va? Och det är väl mm. det som är lite själva nyckeln det här. Va? Det, det liksom, vi måste fatta det att ja, det kan vara så att internationella nyheter de kan vara helt genomfabricerade. Och inte bara det som nyhetsuppläsarna säger i tvn då. Utan även själva bildmaterialet då. Va? För det är ju det som händer i alternativmedia då. Då kommer en annan version. Men, men man utgår ju hela tiden från att bildmaterialet är äkta då. Och att inte det är, är totalt äh, fabricerat. Men så är det ju inte. <hör> Jag tänker på det. Det, var, det finns ju en, en, apropå det här med Plain in Truth Site, som man säger. Det finns ju en, en, en, ett fantastiskt avsnitt av det är någon sån här brittisk serie som heter Newsbenders. Och det är från 1964. 68 Ja just det, förlåt 1968 ja. Exakt ett år före molnlandningarna. Mm. Och då skojar de om ju det här då. Att de, att de bara hittar på liksom kärnvapenmissiler och jordbävningar och, och rymdresor och sånt då va. Att, så att de har någon speciell... Så här, och, så, och så säger de så här, en sån här rolig kommentar att The news is the highest form of fiction. <laughs> Most difficult. Ja, jag vet. Jag har jag ju jag, jag sett dem där. Jag tror ni har länkat till dem i något av de tidigare avsnitten Så att jag, jag har faktiskt sett det där också. Det, det, där är de nog helt ärliga faktiskt. Ja, Ja men precis, men, men det är ju precis som det är en, en skoj och det är fiction va? Mm. Och det är ju som det här att ja ska du säga sanningen då då mm. måste folk tro att du skojar annars ja. så blir de vansinniga va? Nej mm. ja, exakt. Mm. Jim Carrey har väl sagt lite uh, sanningar också där det är liksom Neil Armstrong så här he said he want to, went to the moon what a fish story <laughs> Alla, and they buy it and they buy it <laughs> Jag då lite ja. att... Ja. ja. ja. Men äh, även om Buzz Aldrin har ju... Jag vet inte om man har försagt eller om man har varit så less på att ljuga periodiskt. Men det var ju någon åttaåring som äh, ställde några frågor till han. Och, mm. Ja, han var lite paft där och bara, det där är ingen åttaåringfråga liksom. Och äh, men det kanske, vi kanske inte har åkt dit igen för att vi kanske aldrig har varit där, liksom, säger han på ett mm. lite på till henne. Och, men det är ju inte bara den. Han har ju typ harvardslöja flera gånger. Sådär, så att... mm. Men det berättar det ju hon förresten. Vad heter hon som var med i något av era avsnitt uh, som berättat att han mådde ju jättedåligt? Ja, just det. Han hade, han hade stått utanför någon tjejs fönster full och, och sagt att vi åkte aldrig till morgonen och såna här grejer. Liksom. Ja. Ja, det var ju hon, uh, Lady just det, Michelle Ja, ja jag tror det var hon som pratade om det och hon, eh, var, hon har ju varit i societén Och liksom Hade väl stött på eh, Bass då ja, visst. Nej så det är, det är väl säkert också Sådana och det är ju grejen också Med det här va, att, att eh, träffa man de här Och, och snacka med dem personligen så, så kanske de säger såna grejer då liksom, i, I slutna rum och sådär Men det är ju ingenting som står i tidningarna Det är ju ingenting om det är media och där, det är ju det som vi behöver komma ifrån att vi har ju vi, liksom, vi har ju sån tilltro till media. Och, och vi, vi är så liksom vana, vi är så konditionerade vi att plocka in vår verklighetsuppfattning via media och resonera kring den då. Och, och är det så att vi inte litar på eh, mainstream-media, ja men då plockar vi bara upp en annan eh, syltburk, va? Från alternativmedia, den vi tycker passar oss då. Men, men det är det behöver inte komma många sanningar där heller. Va? Så vi, liksom be behöver, vi behöver komma från det tänket tror jag. Det här att vi kan eh, att vi kan ta in vår verklighetsuppfattning från Media. Värna en sån här drotig grej på, på det här med månlandningar och rymdresor. Det är ju det här som det är också som, som Simon har grävt fram eh, och eh, det här med källan, va. Att, att man hit, han hittade då eh, sex stycken av de här sju omkomna astronauterna i USA 30 år senare. Och många ja, av dem det. hade samma namn då. Och de såg ju ut precis som 30 år äldre eh, de här personerna då. Jag menar vad fan, det kan ju inte, det kan ju inte mm. vara en slub Eller det kan inte vara att de här råkar vara dubbelgångare med samma namn liksom. Jag menar, vad, vad har man då för... Hur, hur jävla statistiskt omöjligt skulle inte det vara? Det, ja, det, exakt. Ja, mm. Då är man men, en... Ja? Alltså, dubbelgångare... Alltså, det finns säkert någon som eh, någonstans i världen som är otroligt lik alla oss liksom. Men, eh, men att den skulle ha samma namn också, det, det är ju... Mm. Det finns ju inte naturligtvis. Nej, samma namn och sen, så ska de ju, sen ska ju sex stycken av de här också befinna sig i samma sammanhang då. Det ska ja. råka vara så att sex stycken dubbelvångare till de här personerna råkar befinna sig i samma sammanhang. Det vill säga att de, de eh, eh, sägs ha flugit rymdfärjan då när den eh, exploderade. Det, det, det är ju liksom... Och grejen är då får man ju multiplicera den här. Då får man ta sannolikheten för att det finns en dubbelgångare då. Eh, till någon. Och sen får man multiplicera det då. Eftersom det är samma. Man kan ju tänka sig med. med eh, om du ska slå. Om du ska slå jatsi va. Då har du en, en, på, en på sex. Eh, för varje tärning va. Mm. Men här har du väl, jag vet, ja det kan vara en på hundratusen eller en på miljonen. Jag vet inte vad då, då, då ska du ha en, en, sex stycken tärningar med miljoner sidor på varje och ska du slå ett tärningslag och så, och så ska det bli <laughs> samma eh, ja, så ska du få jatsy då. Det går inte. Det är bara, det är bara, och, och jag menar den, den rimliga förklaringen då, Ockhams Racer. Ja men det är ju det att, att inte bara månlandningarna utan allt NASA har företagit sig är Hollywood. Vi kan säga det att NASA är den Hollywoodstudien som har i särklass högst intäkter. Va? 20 miljarder dollar om året raka NASA in av amerikanska skattebetalare. Och sen så får ju lite andra nationer pitcha in också nu då. Vi hade ju en annan där Marcus eh, Vante. Eh, och då tackar de eh, Sverige för att de mm. hade varit med och betalat. Svenska skattebetalare, nu är det är våra pengar ja. gått till. Ja, så det, det kan man ju också mm. lägga in i det där. Menar, varför skulle de ljuga om det? Jo, det finns 20 miljarder skäl till att de ljuger om det. Det är en jävla massa pengar som, som tvättas eh, med det här eh, rymdresa-hoaxet. Eh, och sen, sen handlar det ju också om att liksom hålla oss förvildade och i ett, i ett felaktigt trossystem. För att det, det är ju liksom en sak som ligger bakom det där också då att om om vi tror att man flyger omkring i rymden och har järnkoll på det va ja, men då måste, då måste vi ju förstå då måste man ju förstå hur solsystemet fungerar och, och vad, liksom det här vi är väldigt tekniskt framme och, och kan göra fantastiska saker som man inte kunde göra förr då, va? så mm. Mm. Mm. Det, är väl, det är väl en sån där ja? nej, det är väl en sån där grej som jag har funderat lite på vad syfte skulle vara med Ja, och, och ljuga om vissa saker då. Man kan ju tycka att det inte spelar så stor roll vissa grejer och, och så där men, men jag tror generellt, det handlar nog bara om att, och, att vi ska vara upptagna och engagera oss i nonsens. Helt enkelt. Vi mm. ska inte ha en referensram. Är... Helt hade, hade de lämnat ett ämne utan att ljuga så hade det ju funnits en referensram som man kunde jämföra med. Men om all, alla områden är lögner som vi kan konstatera nu så finns det ju, då är ju hela referensramen bara lögner. Ja. Så kan det ju vara. Och så har du ju hört också där att ja ah, men varför skulle de ljuga, ljuga om rinden och sådär. Men det är ju kunskap är makt och kan du styra andra människors tankar och deras sinnesvärd. så har du ju den ultimata makten över dem. Och det det, det, det kokar ner till att det är en liten grupp människor som har låtit makten gå i arv till deras kommande generationer och lärt upp dem i vad de har lärt sig. Och så har de fortsatt göra det som deras tidigare generationer har gjort med den kunskap i hur man kontrollerar andra människor och behåller kunskapen för sig själva då. Så ja, det, det är väl den slutsatsen kan dra det hela och nu är metoden att hjärntvätta andra människor är betydligt mer sofist sofistikerad än vad den har varit en gång i tiden. Det börjar väl med det här alla de olika religionerna. är väl också en tidig form av, av att kontrollera andra människor genom att ja, kontrollera deras sinnesvärd. Att det finns en skapare gud och han ser dig och gör du inte som han vill så hamnar du i helvetet och kom till kyrkan och ge oss pengar för att då uh, kan du köpa dina syndesförlåtelser uh, och uh, det... ja det, det var ju, det var väl så det började, det var ju så man kunde samla ihop folk och, och vad eller, uh, det var ju en slags mind control på sitt sätt och, och skuld och skam belägga och uh, få folk att tycka och tänka liksom på ett visst sätt att och, och kräva in pengar, det var väl ja, i en skattesystem och, och så vidare och... Ja men precis, religioner eller, eller vi kan kalla det för trosystem eh, eller de, ja, de, de är ju till för att, att upprätthålla en eh, autokrati då Ett, ett eh, auktoritärt eller ett aristokratiskt system då va och, och jag menar om vi tittar på det vi hade i Europa och liksom det katolska väldet och även eh, protestantismen, då, då var det ju liksom så här att ja gud han har ju skapat världen eh, och sen så har han skapat eh, några människor som är bättre än andra då och det är ju eh, de, de frälser då Arden va och därför så, så ska vanligt folk de ska ju göra som Arden säger för det är vill Gud som har skapat världen va? Och nu har vi något liknande då. att Nu har vi då eh, vetenskapen. Och då vill jag vara väldigt noga med det. att Jag har absolut ingenting. Eller jag är en vän av vetenskap. Vetenskap är fantastiskt. Det är det sättet vi har. Vi människor tar reda på saker och ting. Men det mesta av det som vi kallar vetenskap idag. Det är ju inte vetenskap. Och varför är det inte det då? Nej, för att vi följer inte den vetenskapliga metoden. Man, man, man säger att saker har, är vetenskapligt sanna fast man har inte bekräftat dem vetenskapligt. Och då är det inte vetenskap va? Så vetenskapen har ju liksom blivit är ju fullständigt eh, korrumperad idag och har gjort som till en religion då. Och sen så har man det här, den här religionen då för att upprätthålla en, en autokrati då. Eller det här systemet vi har. Som till exempel, eh, jag tar det här med, med klimatet och koldioxiden då. Man, man, du, man har inte gjort några eh, vetenskapliga ansatser för att bevisa den här koldioxidhypotesen som man har då. Att en, en, en ökning av andelen koldioxid i atmosfären skulle ha någon, någon eh, inverkan på klimatet då. Men ändå så är det det är vetenskapligt sant. Och ifrågasätter man det så tar man ju till, då tar man ju till religiösa termer. Liksom. Då är man en fenekare, en klimatfenekare eller en vetenskapsfenekare. Och sen så ska vi då göra massa saker för att och hålla den här eh, koldioxiden nere då och vi ska eh, köra korkade elbilar, vi ska inte äta kött och så vidare och så vidare då. Och eh, man kan ju ha det som förevändning och eh, invadera länder och ta över deras alltså, naturresurser och så vidare då va. Så det är liksom vetenskapen. Ja, det är att man kan kalla det för ett politiskt verktyg. Eller så är det så kan man kalla det för stadsreligionen, va. Och sen så använder man då. Eh, digniteten eller auktoriteten i, i vetenskapen för att kunna eh, ja, upprätthålla det här systemet. då. Och, och, och gynna det. Så ja. Mm. Nej. Så det är. Det är ju så där historien upprepar sig. Eh, och det är precis vad man gör nu. Mm. Ja egentligen är det väl ingenting som har hänt det är ju det att tvn har ju tagit över som... Eller TVn är ju som... Den, precis, tvn är ju den nya kyrkan då. Ja, exakt. Alltså, när man hade det förra systemet, ja, då var man ju tvungen att gå till kyrkan och så, så så blev man talade prästen om vad man skulle tycka och tänka och sådär va. Och nu är det tvn som gör det istället då. Det ja. är mm, en blandning av allting. En del av religionen ligger ju kvar fortfarande. Uh... Ja det gör det. Men, men den har ju liksom inte samma roll idag. Det är ju liksom inte statsreligionen utan statsreligionen det är ju det här eller det här trosystemet. Mm. Och sen är ju också predikningarna om man ska kalla det, det eller propagandan den är ju mycket mer sofistikerad liksom de, de är ju extremt duktiga på psykologi idag va? Och, då, och propaganda den, den funkar ju alltid så. Eller man säger propaganda, bra propaganda den den talar ju inte om för dig man säger ju inte rakt ut vad du ska tänka och tycka. För det är inte så effektivt va. Utan man målar alltid upp en bild. Som ska få dig. Att tänka och tycka. På ett visst vis. Som tar till exempel det här med de här. Eh, vaccinerna då. Eh, det, det är ju så att. Och det trodde ju inte jag. För några år sedan. Eh, att, att vacciner skulle vara. Eh, helt. Eh, verkningslösa Och, och, och sakna. Uh, en, en uh, jag menar premissen som har vilar på då det är ju virus, men virus har man ju aldrig uh, fastställt vetenskapligt att de existerar då men nu så var det ju någon nyhet, ja det var vapenvila i Gaza både Hamas och och israelerna de var överens att de inte skulle skjuta på varandra och vad varför då då? Jo för man skulle ju vaccinera alla barn i Gaza mot polio <skratt> och då skulle vi tänka Jaha fan de bråkar med varandra Men det här tycker de är så viktigt då Så att då kan de uh, sluta uh, Och slåss Så att, uh, det, det tyckte både Hamas då Och, och israelerna var så viktigt Så att, uh, då, då har vi ett vapen Och då ska vi säga just det vaccin ja, det, det, det, är alltid, det är det viktigaste Vaccin va och jag vet, var det, det var du som skickade en länk till mig Kristoffer det här Med den här uh, Ja, nu nu jag, jag har jag inga namn här, men det var ju en, en, en kvinna som har forskat på det här länge. Hon hade ju kommit fram till det och det var lite pusselbiten för mig med det här med vacciner. Och det är ju det att eh, de här vaccinerna, och det så vet vi ju det då, de innehåller ju ämnen som motsvaras av kvicksilver och aluminium och formaldehyd. Då, va? Men det är bara det att man ger, lite, de, man ger dem lite andra namn. Det kan ju inte stå på innehållsförteckningen att det är kvicksilver och... Och formaldehyd va. Utan då är det tiomersal och AG52. och så. Man ger det lite koder va. Men sen om man börjar gräva i då. Vad fan är det för ämnen liksom? ja, men Då är det ju kvicksilver, aluminium, formaldehyd och så vidare då va. Och det är ju nervgifter då. Men sen finns det en annan eh, sak som vacciner gör. Och det hade inte jag riktigt koll på. Och det är därför man har i det som jag kallar för köttfärs då. Det vill säga främmande proteiner. För då är det så här att om man injicerar, och det är viktigt att, att man just injicerar om man injicerar främmande protein i kroppen då kan man eh, eh, åstadkomma så kallade anafylaktiska reaktioner det vill säga allergi på eh, på svenska då va man framkallar och det kan bli så allvarliga liksom allergiska reaktioner menar, vi vet ju det att jättemånga eh, människor är ju allergiska mot allt möjligt idag då. Och hon var ju inne på det att det har med vaccinerna att göra. Det är den största enskilda orsaken till detta. Att det finns allergier. Och sen även liksom de här eh, hjärtmuskelinflammationerna och, och alla de här grejerna liksom. Ja men det har med vacciner att göra. Och det här visste man liksom. Och sen så är det också så att man märkte det att ja, sprutar man i lite främmande protein då va? ger en vaccindos. Ja, då, då händer det oftast inte så mycket då, Men om man sedan upprepar och sprutar in lite igen. Ja, men då jävlar, då, då kan man framkalla sjukdom då. För det är ju det man vill åstadkomma. Eh, och, det, och, och därför så är det ju så att, att vacciner då idag va, menar, barnen då, de går igenom ett de får ju flera flera sprutor. Flera sprutor eftervande. Och, och, och det här covid-vaccinet. Ja, nu är det ju viktigt med bosning. då. Nu ska man ju hela tiden ta upprepade eh, injektioner då. För att uppnå den här anafylaktiska eh, mm. reaktionen då. Ja. Och där är vi igen då. Att det här är en så jävla. Det är ju som med, med de här lögnerna. Ja men det dog tusentals människor. Eller ja det dog miljoner människor. Oj, oj, oj. Då blir ju då blir väggen av tårar då blir, då, blir det, då, då blir det Väldigt svårt att ifrågasätta Lögnen då Och det är därför den fungerar Och det är ju samma sak med de här vaccinerna Och läkemedlen då ja, men. Det kan ju inte vara så att de Att de sitter i sina laboratorier Och försöker hitta på sätt att göra människor sjuka Så kan det ju inte vara Nej det kan du inte tänka dig Och det är just därför Som lögnen funkar för du kan ja. inte föreställa sig att det skulle kunna vara så jävligt. Och jag vill ju vara noga med att säga det. Att, jag menar, alla läkare, medicinsk personal och sådär. De kan ju inte föreställa sig det heller. Att det skulle kunna vara så. Att det finns sådana motiv i bakgrunden kring det här. Och det är ju igen då därför det fungerar. Mm. Nu ska så... vi gå över lite till Kristoffer igen kanske. Uh... Ja, nej men. <laughs> <laughs> jag, jag, jag tänkte... Jag, är med när... jag håller med dig. Det, det var det var en jättebra gång där som jag skickade och <skratt> det, det var ju framförallt det, ja, kring virusfrågan där som jag har varit uh, stående för det tog ju otroligt lång tid innan jag liksom på riktigt och helt och fullt kunde liksom fatta att det är en stor lögn alltihop för det, det finns ju faktiskt inget bekräftat att det existerar överhuvudtaget och så det, där har jag ju lagt det mesta tiden faktiskt. Mm. Och när du börjar lyssna på oss så alltså, har du köpt allting vi sa från början eller har du liksom tvekat? Ja ah, men det där uh, håller jag med. Ja ah, men det där uh, är de ute och cyklar. Eller, uh, har du liksom tagit i etapper eller hur, hur har det gått Ja, till? jo men det, det har jag ju. Det, det börjar ju som sagt med något av 9-11-avsnittena där och det lät ju helt galet först. När jag, när jag hörde det där liksom men, men successivt så. Det var ju någonting ändå som gjorde för. Alltså normalt sett så kanske man bara lyssnar och sen. Nej, men det där var ju för tråkigt. Men, men det var väl era resonemang där och Simon. Jag vet inte för jag, det var ju ändå något som gjorde att jag fortsatte att gräva i det. liksom och uh, Men sen var det väl. För ni var ju tidigare, eller ni var ju först ut med det här med. med Virologi, det minns jag ju. Mm. Uh, ja, i alla fall i Sverige. Men, ja, äh, Stefan Lanke exempelvis, han har ju talat för döva öron om det här sedan uh, 90-talet. Ja. Och sen finns det ju lite andra, sådana här Perth Group och sådana här. Va? Men, men det har ju varit helt mörklagt då. Liksom. Media har ju inte sagt ett smack. Och det är ju först med, med internet då som, som uh, man har börjat kunna känna till att de här eh, forskarna finns då som man sagt om migrener. Ja, sen vad heter hon den där som har Lorraine Day tror jag hon heter. Hon har ju hon var tidig på det här också och sa att eh, det är förgiftning och och felaktig livsstil liksom. Mm. Mm. Och det har hjälpt dig, som jag har sett skriva den en gång, att du ändrade kosten efter att ha börjat lyssna på våran podd och gått ner i vikten del och så. Ja. ja, Ja. verkligen. Det var ju han, LCHF-killen, det Ma avsnittet. Mats Lindgren. Mats, ja, ja. ja. Uh, nej, det, det var ju ett häftigt avsnitt faktiskt. Hans uh, resa där och... Han skrev ut sig själv och läkarna ringde efter han liksom och allt här. Mm. Så jag, jag provar ju då efter och det är ja, mycket riktigt. Sen, sen man vänjer sig vid allting alltså till en början så får man ju en väldigt förbättring men sen vänjer man sig ju det då, då blir inte det något. Men i är ju och lägre blodtryck och, och sådana grejer och så där. Jag mår ju bättre det vet jag ju men. Men man har ju inte det gamla att jämföra med längre. Så att det nya mm. bättre blir ju liksom det nya vanliga så att säga. Men mm. har du fått Nej, med... det är, är skillnad. Har du fått med dig några i din omgivning på den här äh, ändringen av världsförfattningen du har? Eller liksom äh, står de och stampar äh, och liksom äh, inte vill lyssna på dina argument? Ja, det, så är det väl till, till störst del. Många vill ju bara, eller må, många kan ju bara hänga med en liten bit som är att, eh, ja men som under pandemin, då det, det är ganska klarlagt nu att det var ingen pandemi. Och mitt sätt att se det så kan det ju omöjligt uppstå sånt som det finns ju inga förutsättningar för det. Men. <här> men eh, då, då kan de ju ändå liksom ta till sig att SCBs uh, statistik över antal döda per capita motsvarar inte alls det som media och grejer har skrivit om. Och, men, men liksom att, att det skulle vara helt falsifierat och, och inte bero på något virus alls, det, det är nästan, ja jag vet inte. Ibland undrar man ju uh, om varför en annan kan förstå men ingen annan i princip så att. Ja, det, det var det jag tänkte också när jag upptäckte det här med 9-11. Alltså, jag hade ju försökt övertyga folk i min omgivning flera månader och lyssna på Dis uh, Radio och sånt. Och så, man kände sig väldigt ensam uh, för uh, de flesta, så, jag och ju med och må många av de uh, andra som har varit med sedan tidigare. De har ju liksom uh, gjort det mycket längre resa och då var jag en rookie så att då, är, då vill man inte... Då anser man sig att man inte har någonting att lära av någon som eh, inte har forskat i de här ämnena så pass länge. Eh, man är inte en auktoritet som man kan lyssna på så att då avfärdas man ju väldigt lätt. Så det var väldigt upplyftande att träffa Patrik då, som till en början också avfärdas. Så tänkte jag det här är bara en i mängden. Liksom. Men Patrik gjorde ju faktiskt läxan då så att det var ju väldigt upplyftande. Och sen eh, var anledningen då till att vi kunde... Få hit Simon. Eftersom Simon hade inte svarat på min inbjudan. Men när PA kväll fick hans uppmärksamhet. Så kunde du skicka in inbjudan igen. Så på den vägen var det med. Med att vi lyckades få, få hit Simon. Och äh, att han är en väldigt bra vän idag. Så... Ja. Ja, men det var ju. Mm. Ja, ja nej, väldigt... och sen. Ja visst. Och sen ledde du det vidare till det här med. med... Med Tykos-modellen och ja, även att man liksom fick koll på all annan Simons research också. Som ju i väldigt många fall är helt unik då. Mm. Att, det här med att nej det är inte bara månlandningarna som är på Utan det är allt NASA har gjort någonsin. Och all rymdtrafik existerar inte. Det är en saga. Det är en del av, av, av våra nutida religion va. Det, det är liksom som, som de gamla underverkan i katolska kyrkan va. Och det är lite roligt när man ser det liksom för att. Det här med man, man drar paralleller med, med religion då. För den här religionen har ju helgon då. Ja det har ju vi också då. Vi har eh, Einstein och Newton och, och, och så vidare då va. Greta Thunberg. <skratt> ja, det stod Greta Thunberg. Ja, precis. Ja, det, det var ju också ett inslag. Liksom. Jag menar, när det var de här häxprocesserna och så där, det var det ofta barn som vittnade då. För de var så... Ja, nej. Det, det är verkligen en... Hist historien upprepar sig. Så tydligt är det. Mm. Men vissa sådana här skritt, eller vad man ska kalla det för. Det, de, de verkar ju köra mycket samma om och om igen. För just att använda barn för, som um, propaganda... Verktyg liksom så där för att få folk att acceptera och det, det har man ju gjort tidigare också. Det fanns ju till och med mm. någon, någon gammal bild som, på någon flicka som, hon ser ju precis ut som Greta i princip. Look alike. Nu kommer jag inte ihåg exakt i vilka avseenden, men det var väl under andra världskriget tror jag det var. I mm. Tyskland och sådana här propaganda -grej. Mm. Ja, just det. Jag måste fråga också, har du gjort några egna efterforskningar? För jag, du har skickat en del uh, videos från uh, Ukraina där har ju vi kanske inte kollat så mycket. Men att du har kunnat uh, med de här nya glasögonen du har från September kunnat konstatera att det finns ganska mycket fabricerat material från den konflikten också. Ja, nu, nu är det tasen faktiskt som jag kollar. Men jag vet ju, det var ju, det var ju vet du, byggnader som... Uh, de visar då på officiella källor att de var pulveriserade. Liksom, men uh, sen hade ju folk varit där och filmat dem två veckor efteråt. Och de var ju såg väldigt fina ut. Så då var, var det liksom. Det är inga dåliga byggjobbare. Det där är Ukraina som kan återställa så snabbt. Liksom och Nej, men alltså, så, jag vill börja tänka så med. Det, det är väldigt konstigt när. Alla idag har ju liksom en, en smartphone med kamera och var det allt sånt, bild och videomaterial. Det finns ju inget. Nej uh, just det när, av en sån sån händelse då? Nej. Ja, nej. Nej, exakt. Nej, precis. Nej. Och när, när det inte finns bara det blir ju väldigt suspekt i sig. Och, uh, men jag, jag har väl kommit till den insikten med att uh, jag tror inte att de här uh, ja. Om de nu är frimurar, vilket jag misstänker de är högst upp i alla länder. Så de är nog inte så samsins Utan de har, har nog ganska bra samarbete egentligen. Så att jag vet inte hur mycket krig som pågår, ärligt talat. Och, eh, det, var ju, det var ju rätt mycket också. De gjorde ju tabbar från Ukraina tidigt med. Då, då skulle de ju lägga... Ja, det var ju typ... Bortåt hundra kroppar och så hade de lagt plast på dem. Så, och så stod det en reporter där och det var liksom ja, väldigt traumatiska bilder. Liksom. nej då, då började det ju blåsa. så eller, Plasten var ju på väg bort så då, tar, då började de ju hålla i plasten och så det Och så var det någon mass... Alltså det skulle ligga en hel hög med människor liksom som var avlidna från kriget liksom och Mitt i den där högen så ligger den och röker liksom och För då hade de inte slagit på kameran ja, är, ja, det är så ja, <laughs> <laughs> Nej men det är ju så och jag med, man, Nej det är ju som man har ingen aning om vad som, som pågår men, men man skulle ju, jag, jag ser ju Det för sannolikt att, att, att det som händer i Ukraina liksom Ja men det är ju någon slags eh, tv-krig då Ja. Och, och som du säger då att de är inte osam. Men då får man ju fråga, ja men varför då? Kibono, var, var, varför gör de det här då? Jo men jag tror mycket handlar väl det här om att, att hålla ekonomin igång. Och att hålla länder skuldsatta. Och att finna anledningar till att lyfta ut pengar ur olika länders budgetar. Då. För det vet vi ju att alla goda europeiska länder och även USA då, de har ju fått bidra till Ukraina nu liksom och hjälpa dem mot stora stygga Ryssland liksom. och, och ja. man, man har ju skickat väldigt mycket pengar vad jag har förstått till Ukraina då i, i bistånd och stöd då för att de, de ska kunna hålla på med det här kriget då och sen då som en konsekvens också så har ju alla energipriser har ju gått upp också då på grund av, av kriget i Ukraina. Och att man nu, måste, nu måste vi bojkotta eh, all energi som, som Ryssland tillverkar då. Det, det får man ju inte använda sig av då. För då, då eh, det är det ju som att, att skjuta i ukrainska barn. Va? Så, och köra med rysk bensin i tanken. Liksom, eller rysk gas då. Det får man inte göra. Nej, nej. Nej. Nej så det är, det är mycket det här liksom, tror jag. Det är mycket att hålla igång i Ekonomin va och jag menar, Det är ju ett stort jävla pyramidspel Med en fiatvaluta Och det måste hela tiden Förverkas pengar På olika sätt va För, för att liksom ekonomin Ska fortsätta snurra och För att man ska kunna trycka upp mer pengar Hela tiden va ja, det Och ska tror skapas jag också. mer pengar Jag tror det är, det är mycket det som ligger i botten liksom, också Ja absolut mm. Bara Sverige har väl det har väl kostat över fyra miljarder. Ja, det var ju ett tag som de sa den siffran kanske är mer nu. Mm. Bara som Sverige har bidragit till det där i Ukraina liksom. Så att, det verkar ju vara no limits. Mm. Och då kan jag ju tänka mig att ja, det är många länder som har gått in med betydligt större belopp också. Ja, ja precis. Det är många länder. Jag menar i Tyskland och USA och det är jättemånga länder som har, har skickat eh, pengar till Ukraina liksom. Och det är ju alltid, det är ofta det de här stora sajopsen kokar ner till liksom. Men med att ta, ta det här med, med eh, covid va. Då var det ju samma sak. Jag menar alla länder har ju köpt eh, vacciner och medicinbolagen för hiskliga summor. Och så har det gått ut massa stödpaket och det har varit en enorm eh, pengarullning va. Mm. Så ja, det mm. kanske är nödvändigt för att inte, som jag fattar för så, det bör ju, alltså det, det systemet skulle ju kunna krascha när som helst annars. Fullständigt, mm. för, det är, ju, man för, man för <laughs> det är ju liksom, ja. Man förbereder mm. väl kanske för det genom att skuldsätta människor? Upp över ja. öronen så att de sen då ska acceptera en övergång till ett nytt system som jag tror då bygger på sociala kreditpoäng. Och man har ju kopplat det till sin telefon som har en GPS och då har man ju där 15 minuter städerna så att du kommer inte ha en valuta som är giltig ifall du tar det utanför ditt område. Så att man ska hålla sig på sin, sitt ställe eh, ja, Så att det, Jag tror att det är en förberedelse för det då, Att man ska vara så trött på det här systemet Alla skulder och, och För att kunna acceptera det här nya Som de vill implementera Ja Eller? precis de, de, de, måste ju ha, de måste ju ha Några grejer att skylla på då, då är det ju kriget Och då är det ju covid Och det var därför det blev så här liksom. Ja det, hur, hur, hur, hur, hur länge kan du fortsätta från 50-60-talet när man efter några år jobbat kunnat betala av sitt hus till idag? Att man har två föräldrar som jobbar och man, har, man äger fortfarande inte mer än skorstenen på sitt hus. Alltså, finns det så, så mycket mer och, och hur mycket mer kan man skuldsätta människor? Hur mycket kan ett hus kosta jämfört med vad man tjänar? En vanlig lön. Det, ja, den gränsen ja, börjar vi... det, det där är ju helt sjö. Jag tyckte Daniels genomgång och det där var så bra när han var med. Och eh, Nu kommer jag inte ihåg vilka avsnitt det var. men Han gick igenom det ja, pengarsystemet och bankerna. Och, och på bara, bara på 80-talet då, då såg vi helt annorlunda ut. Du, mm. du liksom kunde ju i princip betala av bostaden på 10-15 år. Mm. Det var ett helt annat upplägg då. Liksom. Så det, det har ju gått otroligt snabbt ändå. Ja. Från, från då liksom. Men det är ja. ju inte, alltså inget av det här sker ju av en slump utan det, det, är ju, det är ju naturligtvis ganska noga uträknat och Att det, att det ser ut så, helt enkelt. Ja, ja om man, vill få det, man, man vill få det framstå som att man har skapat ett ekonomiskt system som man inte har minsta kontroll över. Att den liksom, nu går räntan upp och nu går räntan ner. Att man, det är liksom som att det är någon... Ja. Och så har man en massa experter som ska analysera det här systemet och som gör som det själv vill. Mm. Lite, lite. Ja. Mm. Men för många gånger så är ju, alltså att, att det blir inflationer jag Som jag fattar för och om jag Förstod Daniel rätt så liksom det, det är ju egentligen medias Propaganda som får folk Att agera eller inte agera Det är det som, som är liksom om, om vi inte skulle bry oss Vad de sa på då, då skulle det inte bli Någon större Effekt eller liksom Men det är det om, om de säger då att det är inflation Och tuffa tider det väntar Ja då ligger ju alla lågt och ingen köper något och, Så det Nej jag vet inte det Eller så är mm. hela, hela skiten bara Jo, men det, det, det är väl mycket så det funkar, liksom även ekonomin. Va? Jag menar, det hade ju inte funnits någon eh, pandemi om de inte hade pratat om det på tv. Va? Då hade man, hade man ju inte märkt någonting. Nej. <laughs> Då hade ju folk haft sin, sin höstförkylning eh, och så vidare. Va? Eh, men, eh, men sen, sen ja. tror jag lite med det där. I och med att alla kollar på TV, jag tror ju även att det, det psykiska spelar in lite. För att, att det var aningen fler som hamnade på, på sjukhus och hade besvär och andas och sånt där. Det, det verkar väl ändå vara... med. Jag, jag tror att det är psykiskt att det spelar in också. Att folk blir så pass rädda uppskrämda och uppskrämda. Ja, ja, visst Kropp och skäl hänger ihop va? Ja men det är ja. placeboeffekten och allt det här och, och är det en eh, pest som härjar ja men då, då blir man orolig för det och så, så blir man sjuk. Mm. Och, och om då symptomen är eh, på den här pesten det som man brukar ha när man är sjuk då lite ont i halsen och, och tappar luktsinnet och så vidare då ja men då vet man ju att då har man ju fått den här pesten då covid ja. va? Och, och om man sen då går till, till eh, Vårdcentralen och, och, och tar ett test <laughs> Som visar att man har fått pesten va? Ja men då är ju saken helt klar va? Då hade man ju covid liksom ja. Men det som har varit lite jobbigt nu Att bortförklara då det är ju väl det att när, när man tog, tog eh, Boten mot pesten då Den här sprutan så, så hade man fortfarande pest Eller man fick mer pest <laughs> Ja exakt Ja, det fattar ja. inte jag att folk kan liksom blunda för det, alltså de Många, många fattar ju, men ändå går de iväg och tar... Liksom, ja, nu är det dags för din nästa booster. Och, jag vet inte varför. De, många är väl uppe i en 8-10 sprutor nu? Åh, oh, ja I alla fall de äldre. Äldre, äldre, eller vad de kallar för det. Ja, mm. det, det är helt, helt sjukt. Mm. Sen för, det, det vet jag inte, men det tror jag ändå de ser... Det är väl de äldre som de ser lite som ett problem också. För de är ju inte så medgörliga eller till det nya som de vill, det digitala. Och... <hör> så det, det är väl de de är ute efter lite, tror jag, tyvärr. Ja, fast jag tänker lite så här: ibland att de äldre är väl de få anhängarna som de fortfarande har kvar eller som har kontroll över, som de kan kontrollera via media. Som fortfarande ja. titta på tv och, och, och, och läser tidningar och tro på det som står där. För det är ja, inte de, så många ängre tack... som gör det längre. Och, och det här, med, Utan de är ju på, på TikTok och, och allt vad det heter. Va? Och, och, och där har man ju inte alls samma kontroll över informationen. liksom. Utan där finns ju lite allt möjligt. Så. Men visst, man, man, man har väl kontroll där också. Jag menar man har ju liksom... Fyckte in massa konstiga värderingar och, och ideal i unga människor via universiteten och sådär det här med woke och, och, och ja, transgrejer eh, och sånt liksom. Så. Och det, det köper ju inte äldre då. Så. Nej, de är väldigt <här> Nej, de är inte med på det. Men, nej, de är ju tacksamma som du säger med, med det andra med massmedialt de, de är av de mest blåögda där. Mm. Nej, och, och, och, och blåögda vad det gäller medicinen då, liksom, och det här med vacciner och det. Ja, Det, det kan de ju inte ifrågasätta. Liksom. Det går inte. Nej, nej, nej. nej. Utan, utan säger myndigheterna att man ska gå och vaccinera sig. Ja, men då går man och vaccinera sig. Va? Det ja. står Magdalena Andersson i, i tv och säger att nu finns det inga ursäkter- och inte spruta sig då gör man det. Mm. det det litar man på man litar på institutionerna och så. ja men det gör men... nog inte i samma utsträckning ja? nej det, det tror inte jag heller de, de yngre är mer uh, men nej det, för det, det hörde man ju det var ju många som sa som var äldre liksom, att ja men nu, nu får vi gå väg och ta det här så vi blir av med det liksom. det, det är inga annat och de säger ju det experterna säger ju det liksom. det är ju bara så, det enda vägen är vägen ut Mm. Nej, så till, till de yngre får man plocka fram lite nya idoler som, som någon lyssnar på va? som Elon Musk och sådana här eh, coola killar, va? Ja, precis. <laughs> vet, ja. Men det, det kommer ju bli jobbigare för dem med, med yngre generationer. Det tror jag ändå. Det känns så. Mm. Men de, de har väl en... Ja, ja de jobbar ju ganska hårt där på att uh, digitalisera ungdomarna Så alltså. Chalmers jag gått på innan det är bara kontantlöst och uh, de lär, uh, jag tror de flesta ungdomar uh, knappt använder kontanter alls idag uh, på det sätt som uh, vi lite äldre då <laughs> vill göra. Vi inser ju fördelen med kontanter att det är ju inte lika spårbart och, och så. Och som eh, hände våran tidigare gästått här över att man kan ju få alla sina bankkonton spärrade om du anses av staten vara en, någon slags hot. Eh, och nu kanske de använder den metoden lite mer sparsamt men sen när de eh, lyckas få bort alla kontanter så finns det inget alternativ och då kan man ju bara trycka på en knapp och så är det ju personen om gratis kan inte betala dina räkningar, får elen avstängd, kan inte köpa mat och ja, vad, ska man, vad ska man göra? Okay. ja, ja det, det, det, det är helt det är fruktansvärt att och han i en sån sitt som han, han har gjort så alltså, det är ju mm. Mm. Nej, och det skickar det här också det var ju det också att ja, du säger staten Martin, men det var ju inte svenska staten mm. utan det var amerikanska myndigheter som hade terrorstämplat honom och då blir konsekvensen att han inte kan eh, fungera normalt i det svenska samhället men, men det är ingen som har dömt honom för någonting och, och han hade ju varit i kontakt med, med eh, svenska staten och UD och sådär. Och de, ja nej vi kan tyvärr inte göra någonting va? Det är så att, jag menar, snacka om eh, rättsosäkert liksom. Mm. Jag, jag tänkte ju på det liksom, jag hoppas på det att det finns någon, det kanske finns någon eh, advokat i landet eller någon, någon eh, jurist som man vill titta på det här, för det här är ju något... Det borde man ju dra till Europadomstolen eller någonting sånt där liksom. För han, alltså, att man blir avstängd från det monetära systemet i ett land. Utan att ha blivit dömd för någonting. Eller, liksom, det, det, är ju, det är ju helt sjukt va? Det, det är fullständigt eh, bizarrt, tycker jag då. Jag vet inte vad ni tycker. Men... Ja. Jo, men det, det är ju... Det det. Men det är precis som att, att det ska bli mer legitimt då för att man säger att USA minns han har terroristämplat honom. Ja. Alltså jag, ja, jag tänker tvärtom. Jag, jag tror att det kan bli så i många liksom att ta ha. Men om, jag tror många förknippar USA som att de, de liksom har koll på läget och med alla deras underrättelsetjänster och allt det här. Så om de säger det, då är det verkligen så liksom. Mm. ja just det ger dem liksom auktoritet och legitimitet ja. Då, ja. då kan man minsan ja nej för det, och det har man ju sett nu också nu med det här när vi har gått med i NATO hip som haver och det har glidit in ett ett stort stridsvart i i, i Stockholms hamn och så vidare och, och nu så ska det ju liksom har man skrivit massa avtal så där liksom att amerikansk trupp i Sverige har ju immunitet och såna här grejer. Va? Så att nu ska vi verkligen känna och förstå det. Att, ja, men Sverige det är ju bara en, en, en amerikansk koloni liksom. Mm. <laughs> <laughs> ja men det, det, jag vet inte alltså indirekt så har vi väl förmodligen varit med i något sen det började eftersom vi har försvarsindustri och allt det här och, och så. Men, men jag tror ändå det kanske var bra för för, som man säger, sin synpunkt att, att man gjorde det där och bara ja, gick med utan folkomröstning. Och det. För då då liksom ser ju folket också att fan är det här för demokrati? Liksom, det, ni gör ju vad ni vill ändå. Det ska ju vara folkomröstning i stora frågor. Men, eh... Ja, fast där vet jag inte om jag håller med att liksom om man jag, jag brukar säga så här, hade man hade man liksom tagit hade man sagt så här för fem år sedan Ungefär va Att ja men eh, Jag tycker Sverige ska gå med i NATO Då hade ju folk tyckt bara, men vad fan? Det, nej det är klart vi inte ska göra det Men sen, äh. nu när man pratar med folk att, Ja men eh, nu, jag tycker inte varför, varför gick vi med i NATO Ja men då? det är väl klart Att vi, vi skulle gå med i NATO Det är väl inte konstigt med det Alltså folk liksom de ändrar ju bara sin Sin övertygelse Eller uppfattning efter var de... Ja men det, det är ju verkligen Orwells 1984 har att Ja men Eurasien har... Eurasia har alltid varit i krig med Oceanien. Mm, och så ja, ändrar man. Och sen ja. säger ja men vi har alltid varit i krig med... <laughs> så här va. Och liksom folk bara, ja nej men nu är det så här. Inga problem, så ska det vara. Jag tycker jag tycker som alla andra tycker. Och så här ska vi tycka nu. Jo, det, det, det är jag sant. Men för de höll ju på att vända opinionen en, typ tre månader i, i sträck där innan det här beslutet kom att mm. skulle gå med. För då, då skrev de ju på tidningar liksom att ja, men nu, nu är faktiskt majoriteten är positiva till något och allt det här och bla bla bla. Och, uh, skrämde oss med hur nära kriget är. liksom och Vi kan vara nästa mål och allt det här. Så att absolut. Och de, men, men ändå att man ändå för Hon sa ju det i någon intervju Magdalena Andersson där att ja, det blir inte tal om Folkomröstning För det, det här är för stora frågor för den vanliga mm. människan ungefär liksom. <laughs> det här är. Jag ja. tror ändå många liksom tog till och liksom kanske tänker ett varv extra att. Ja. För det var ju. Mm. Det var ju han, han. har gjort en hel del bra samtal också, vet du han? Uh, Bejerström, han hade ju ni med också. Mm. Han har, jag har inte inte samma uppfattning att man... Uh, jag tror inte att man kan påverka det här uh, politiska systemet som han tror. Men, men han har ju ändå ringt runt till många myndigheter. och Det var till riksdagskansliet han ringde och, och då, då sa han ju det att... Uh, ja, men han frågade, det var ju då under pandemin framförallt så så sa jag det sen att... Men, uh, Sveriges, alltså folkomröstningar i Sverige väl inte, de gäller väl inte utan det är bara vägledande väl Ja så, mm. det, så är det ju liksom och, Ja men det är väl fan inte demokrati Det låter ju som <laughs> diktatur Om ni ändå får göra hur ni vill liksom och, ja, Hon hade ju inget svar på tal utan ja det kan man tycka <laughs> Nej men han, han har gjort många här. Det var ju framförallt under pandemin Sen var det ju han som ringde också till SCB och fick siffrorna på Uh, antal döda där och då. då hamnar väl 2020 på plats 14 tror jag om man tog från år 2000 till 2020 i dödligaste år per kapital eller per ett visst antal personer. Mm. Mm. Det var lite intressant när du, när du nämnde Bejestrand för jag, jag fick ett, ett mail från en kille som heter Håkan och han, mm. han är mycket på Twitter och sådär också då men han hade fått en lista från eh, Fritjof Persson var det jag. Eh, om eh, en sån här grupp som kallas för Operativa Kommunikationsförbundet. Och eh, där fanns på det. Här, jag menar, jag, jag vet inte om den här listan stämmer då, va? men eh, många av de namnen som ploppar upp, liksom, då tycker jag bara aha, aha. Eh, och det var eh, Bajestrand med bland annat då och en del andra då ja Aida Eva och lite sådär för jag tycker jag ser mycket figurer sådana här som ja de, de gör poddar och, och Youtube och sådär men så ja de kommer aldrig riktigt hela vägen va det blir det inte utan det, det är det här med och vad heter det Sila mygg och svälja kameler och så vidare va. Så, som till exempel den här virusfrågan då va? Ja men det snackar de inte om till exempel då va? Nej det var inte populärt att släppa fram någon av oss som talare under det här. Bland den här demonstrationen Nej just det, det ja, ja. Nej. ja. Så, så jag menar det här med, med, med kontrollerat motstånd och, och så vidare. Och infiltration och så här. Ja men det är en. Jag ser det som en realitet. Liksom. Det, det får man bara ha med i bakhuvudet hela tiden. Eh, I sån här sammanhang. Liksom. Och, de, de, och, och, och jag tror ju också. Det, jag menar vad fan. Vi har ju massa underrättelseorganisationer i Sverige också. Jag menar man har CIA och, och NSA och allt vad det heter. Va? Jag menar vad fan ska de göra då? Vad håller de på med? Jo men de håller väl på att upprätthålla eh, det här systemet. Liksom. Och se till att. att Folk inte eh, hittar rätt bland lögner och sanningar och så vidare. Då. Håller folk förvirrade och så vidare. Det är ju det de håller på med. Och det är de skickliga på. Så, ja. Ja, absolut. Jag, jag tror inte jag heller skulle bli jätteförvånad att läsa de namnen på den där listan. Men... Nej, men det är väl så att det effektivaste eller det bästa sättet att, att kontrollera oppositionen är ju ledaren och Det mm. är det de Det det man visar. Nej och jag menar de är ju det är som var inne på förut de, de är ju duktiga på det här de har hållit på med det länge va? Och jag tycker det är roligt det här att plocka ner det här ordet government va? Govern, det vet vi det betyder ju leda då eller styra mm. och ment, det är sinnet. Government, det är bokstavligen liksom sinneskontroll eller, eller tankekontroll. Mm. Och sen vill jag säga det också, jag menar vi pratar om det här, Martin frågade om du köpte de här grejerna som vi pratar om på den här podden. rakt av, va? Och det ska man aldrig göra, säger jag. Man ska han inte köpa någonting som man hör. Uh, och, och, och, och liksom inte uh, sätta sig in i det. Men man ska vara beredd på att sätta sig in i precis vad som helst. Även om det låter helt tokigt. Va? Och sen så, jag vet inte om det var Plato eller vilken gammal grek som det var som sa det. Men jag tror det var Plato. Men han sa någonting väldigt bra tycker jag. Det är ju det här med att kunskapen behöver vara välgrundad. Det vill säga, det räcker inte bara med att och, och ha en åsikt som stämmer. Utan man måste också kunna liksom, uh, ja, ha, ha bra argument för att den stämmer. Jag menar, vi kan ju ta det här kära exemplet då om, om jordens form, va? Ja, jo, visst, jorden är rund. Men om du pekar på uh, uh, bilder som NASA har tagit av jorden, där, där den är rund, va? Då har du inte välgrundad kunskap. Då råkar du ha rätt. Men det är, det är bara en tillfällighet va. Men om du däremot eh, har de geometriska argumenten som visar att, att jorden är en sfär va. Ja men då har du välgrundad kunskap. Då, då råkar du inte bara rätt va? Utan då har du bra argument bakom det. liksom. Och det är det man behöver ha hela tiden i det här. Och jag vet det är ett jävla jobb. Men, men eh, jag tror det är viktigt och värt det i, i tider som dessa och yeah. jag menar, den här psykologiska. Eller psykologiska Nej, vi kan inte prata egentligen. Den psykologiska operationen eller propagandan som var under COVID till exempel. Den var ju fullständigt brutal. Så jag förstår ju det att om man inte hade gjort sin läxa och tittat på vacciner och virus och så vidare. Ja, men då kunde man väl slinka in till vaccinsentralen och ta det där så att man kunde gå på bio och få behålla jobbet och så vidare. då va? Men hade man gjort sitt jobb, hade man fattat vad vacciner är så då, då kommer ju det aldrig på tal. och Då hade det aldrig kommit på tal att ta den där jävla sprutan liksom. Nej, så. exakt. Nej, men jag, jag har inte liksom köpt något rakt av så utan inspirerande att lyssna för då har jag ju liksom ja, dubbelkollat och ja ta bara Drottninggatan till exempel det var ju också helt absurt först men ja efter ett ja det var ganska många timmar jag tittade på det och liksom det fanns ju en hel del folk då när jag kom in i den frågan som redan hade kollat på och gjort en massa videos och med dockorna och grejer så att <skratt> det var ju som ett ja, dukat egentligen jag kom till men, <skratt> men det var ju, ja det, det är ju men det, det är också, det, det, det blir en tröskel till på något vis för att, att USA kan hålla på med det, det kan man ändå men det, det blir nästan svårare att det skulle ske här på något vis också med sådana här fena cyups, men jag, jag kan inte säga att jag har sett någonting som tyder på motsatsen. Så att, och det är väl så man har blivit nu med. så uh, Man tänker tvärtom istället nu för tiden. Att, uh, ja, jag utgår ifrån att det är fake tills jag har fått belägg för att det inte är. Liksom. Mm. och Jag tror att ha den inställningen jämfört med tvärtom. Det, det är inget man har någon nack till av så att säga i dagens... Samhälle med allting. Så att hur sjukt är man låta för en som inte har eh, hållit på saker och ting så länge? Man... Ja, men, nej, men precis, för det, det låter ju verkligen sjukt. om, man, om man, men, men har man liksom plockat ner några sådana här jättelögner då liksom? Jag menar, ja, 9-11, eh, rymdresor, ja, heliocentrismen kan man ju ta också då, va? Ja, men då, då får man får ju ett helt annat perspektiv. Då, då, då fattar man ju liksom hur stora lögner det faktiskt kan finnas. och då, då, då, Som sagt, man får ett helt annat perspektiv. Och då, då, då får man ju det perspektivet som du säger, Kristoffer. Att man, man utgår till exempel av det man, man hör i media och sådär. Det, det, det är skitsnack, det är helt genom lögn. Tids motsatserna har, har bevisats då. Men Sen kan det ju stämma liksom men äh, äh, Ja, äh, allt är ju inte naturligtvis äh, på men äh, Nej, det är sant det är ju mm. jobbigt att sitta med i fikarummen på jobbet och sådär då när alla andra pratar om det som just hänt på <laughs> nyheterna och, och ifall mm. man då inte vill avslöja vad man tycker så måste man ju bita sig själv väldigt hårt i tungan och sitta och lyssna igenom allt det där Ja, det, de pratar ju med ett visst en viss referensram till världen och så som vi ser det så finns det ju helt annan vi pratar ju med ett helt annat vokabulär och, och man kan ha en helt annan humor eftersom vi äh, vet ju saker gemensamt och då kan man ju då det som är humor för oss kanske inte är humor för någon annan så att det blir, man blir lite man lite välja när man avslöjar vad man vet och när man håller det för sig själv i vilka sammanhang och så. Men ja, jag har ju valt att gå all, all out så att säga. Att eh, vara öppen med vad jag tycker och, och så. Och som tur är så ja, jag har jag ju ett jobb nu som där man inte är anställd för att tycka saker utan för att göra saker fysiskt med kroppen. Och då jag tror jag att det kan vara lite lättare att ha en annan åsikt. För att då är det inte det man har betalt för att gå till jobbet att göra. Men om man å andra sidan då kanske håller på med, man är, har mycket kontakter med människor i andra företag och sånt och då kan det ju kanske bli komplicerat på ett helt annat sätt Ja, absolut och då kan det ju bli ett problem faktiskt ja. att man till exempel kan nå ut till folk och, och då kan man ju bli ett litet hot faktiskt Ja, ja. så blir man avskedad av någon aning man inte har någon aning om varför <laughs> så. Nej, precis Mm. Men eh, jag, jag lyssnar faktiskt lite på. Um, han han har inte varit med och sett någon gång. Men Ole Dammegård. Ja, han, gjorde, han gjorde faktiskt en ganska bra analys av den här. Uh, han är ju väldigt uh, suspicious. Men, men alltså, han gjorde verkligen en, en bra analys av den här uh, Trump. Uh, ja, var Låtsas skuten i örat där liksom. Ja just mm. han, hade, ja, men han hade verkligen studerat där liksom. Och det var. Han var helt övertygad om att. Det var en helt annan dag. De, de bilderna de visade var, var ifrån. Ja eh, det var jätteintressant. Att han helt plötsligt tyckte att det var viktigt. Bild och videomaterial. För det tyckte han ju inte när ni frågade han på någon. Eh, föreläsning här för mig. Med, ja, just... med angående 9-11 då. Ja, jag frågade det på Open Mind Conference 2016. Just det. Och då om man tittar på Simons arbete och om, om det här att bild- och videomaterialet är fabricerat. Och det hade han gjort och Han tyckte det var ett strålande arbete. Men samtidigt så var han tvungen att lyfta fram Judy Woods i nästa mening som kom efter det. Och Judy Woods och Simon Schack har ju diametralt motsatta teorier så att... Om man ute efter sanningen så kan man ju inte, ja sanningen kan ju bara vara en, det kan ju inte vara Simon och Judy Wood som har rätt samtidigt alla ska vara en glad familj tillsammans, utan då är det någonting som inte stämmer. Nej, ja, exakt. Men hade han inte även sagt att han inte tyckte det var så viktigt med, om det var fejkade bilder eller inte? Det... det minns jag inte riktigt. Det var, ja, för, ja det, det kanske jag som blandar ihop med jag... Men, men nu, nu var han kroppligen faktiskt för mm. han, han, han var het eller gick. Det var verkligen detaljerat och även den här som de hade skjutit på taket. Han, han såg ju direkt att det var ju inget. Ja, det, det var inte heller en riktig händelse så att säga. Och hela den historien med att han, han går in i kön där han har med sig ett giväl, liksom, och man står med någon steg och försöker komma upp på Secret Service och titta på det typ, det är ingen att bry sig om. De ska bara upp på ett tak. Liksom. Det är ju, eh, ibland undrar man om det är liksom för att driva med folk. Alltså att de inte kan riktigt låta bli att det är det här unmarking. Det måste nästan vara så. Ja, jag tror det, det handlar nog eh, om det en hel del. Ja. Och, och det här om att skapa eh, motsättningar och polariseringar mellan grupper. Liksom. För att en del är ju sådär, ja men Trump han är ju våran hjälte och du kan ju inte säga att det bara var hitta på att han blir skjuten. och Ja ah, men vad fan, det är ju fejk liksom. Och så, och så bråkar man kring det. Ja. Så, där, va? så att, att man, man ska liksom bara skapa mesta möjliga... Eh, kontrovers kring de här grejerna då, fram och tillbaka. Ja. Och jag, jag personligen så har jag tappat rätt mycket intresse för det och analyserat det i detalj liksom, jag menar om, om, om en sån händelse blir presenterad för mig att Trump, han blir skjuten liksom ja men då, då gör jag som du Kristoffer då utgår jag från att det är bullshit mm. tills motsatsen har bevisats och jag har inte sett att motsatsen har bevisats. <laughs> Nej, man får ju ge media en gräns till hur, hur mycket man ska ge den uppmärksamhet. Alltså det finns ju hur många sådana här events... Eh, var, varje år ska man då lägga all sin energi på att plocka ner varenda sånt här event i detalj. Sen kanske, ja, eftersom människor är ju det här att det är ju nyhetens behaget när de väl har uppmärksamheten kring det så är det lättare att nå dem med den här alternativa informationen det kan ju vara en anledning att man tittar på det då men det, det kräver som sagt väldigt mycket energi och kraft att göra och det är väl bättre att försöka få folk att titta på de här stora få dem intresserade till 9-11 till exempel och verkligen koble upp och försöka ta reda på hur det egentligen gick till då och provocera dem med frågor så här. Att man, man vet ju själv hur, eh, hur man har sin världsbild och så då kan man ju lättare styra människor med frågor. Om, eh, om man då genom sin fråga får svar på hur de ser på världen så kan man med följdfrågor då, eh, försöka hitta logiska fallasier i deras resonemang och få dem att fundera kring det. Eh, att det kan inte vara logiska luckor om någonting ska vara sant. Så det är väl... Nej, precis. I, I verkligheten så finns det inga motsägelser liksom Nej. No contradictions. Nej. Hittar du... Alltså, vi, vi får lära oss att sluta dubbeltänka. Mm, exakt. <laughs> <laughs> Som till exempel då. Nu kommer vi tillbaka lite igen. Att, eh, det kan inte vara så att, att eh, eh, gaslagarna stämmer. Den om eh, fri expansion, till exempel av en gas... Det kan inte vara så samtidigt som de här raketerna skapar framdrift i rymden. En, mm. av dem, en av dem måste bort va. Annars så har vi en motsägelse. Och eftersom vi kan verifiera den här gaslagarna med kontrollerade experiment här på jorden här, Så är det de där raketerna i rymden som inte stämmer då. Så, till exempel. Jag bara tänker på det här med, med perspektiv också. Liksom och, och jag menar, ja man... Man gräver ju olika saker. Jag, menar, jag är en väldigt nyfiken person och man har ju kunnat konstatera då att det finns ju jättestora lögner i vårt trosystem och vår samtid. Och det är ju vad gäller media och 9-11 och det är vad det gäller medicin och det är vad det gäller vetenskap som astronomi och fysik. Och en sak som jag börjar titta lite närmare på eh, den sena tiden. Det är ju det här med historia då. Det, det tycker jag är intressant. Och hur är det egentligen? Eh, för och, och, och det är ju en sån här grej som. Ja, är ganska stort idag om man ska säga. Då, det här med eh, Gray and Hancock till exempel. Har ni hört talas om eh, Ancient Apocalypse. var en Netflix-serie och. Fingerprints of the God Det är en bok som han har skrivit då Och det han äh, Lägger fram där äh, Graham Hancock då Det är ju det att det, det finns arkeologiska Belägg för Att det har funnits avancerade civilisationer Innan Den äh, Gängse etablerade historiebeskrivning Säger att det ska funnits då men, äh, Först då hade man ju det här att Ja men Civilisationerna började för 6 000 år sedan. Men sen så hittar man då det här, det här arkeologiska ställe, utgrävningen då, som heter Göbleck i Teppe. Och där såg man eh, avancerad arkitektur som man kunde datera till att vara ungefär 11 000 år gammal. Då, eller 12 000 år. Så då fick man revidera det lite då. Men, eh, men grejen är ju det att när man börjar titta på... Uh, ...olika ställen som finns... Uh, ...i världen då... ...och det finns i... i uh, ...Sydamerika... ...Machu Picchu... ...och, och, och massa ställen... Och, det, ...och vi har ju naturligtvis pyramiderna... ...och sen så... ...finns det ställen ställe i, i Indien... ...som heter Barabar grottorna ...där man liksom har... ...grävt ut i solid... Gra granit så har man gjort geometriskt... ...perfekta grottor och sådär va... ...och det jag ser i det där, det är ju det att de beläggen eller de, de liksom, det säger till mig ganska tydligt nu att jo, men det har nog varit så att det har funnits eh, avancerade civilisationer tidigare på jorden. Men jag, jag liksom propagerar inte för att Graham Hancocks teori stämmer och det är väl av den anledningen att han, han är ju mycket för en civilisation som fanns under den förra istiden då. Och sen finns det ju då en, en katastrof som inträffade som heter The Jungle Dryers Incident. Och vad det vet man, det ser man geologiskt att det var massa. Ja, man tror att det var kometnedslag och sådär då. Att det var, var stora tsunamis och flodvågor då. Men jag kan tänka mig att att det har funnits att de här civilisationerna kan vara ännu äldre va? De behöver inte vara 12 000, Det kan vara 20 000, Det kan vara 50 000, vi vet inte. Och om man tittar liksom, ja det som finns kvar, det är ju stenartefakter och sten och särskilt granit då, det är ju ett, ett material som eh, eh, vittrar sönder väldigt långsamt då. Eh, kolla reda, det, det är någon, någon eh, någon centimeter per 10 000 år då, om det utsätts för väder. Så, och, och i det här perspektivet också då, dels att ja, så mycket i vetenskap och så vidare är fel. Eh, och eh, jag menar, se på vår civilisation till exempel. Jag menar, hur fort det går när en civilisation har kommit över en viss puckel, liksom. Jag menar, för hundra år sedan jag menar då kunde vi knappt ta oss över Atlanten med flygplan va men nu jädra nu, nu kan man vem som helst köpa en biljett och flyga över Atlanten va eller kliva upp på Mount Everest om man, man har pengar va man kan dock tyvärr inte åka till månen och det tycker jag man borde göra med enkelhet om man ser på den här tekniska utvecklingen va för att man, man kunde göra det för 60 år sedan säger man då men, men sen har man aldrig lyckats upprepa det då det hade varit väldigt konstigt tycker jag om man lyckades flyga över Atlanten med ett flygplan. Liksom. Och sen så kunde man inte göra om det på 60 år. Mm. <laughs> Nej, men de hade ju tekniken då, men, men inte längre. They destroyed, We destroyed that technology. Ja. Ja, det och det, det är för svårt att återskapa den. <laughs> det var ju Det painful process. Ja. <laughs> oh, Nej, det är. Nej, men jag tror också på på tidigare avancerade civilisationer helt klart. Sen är det ju det är oklart med årtal och så där naturligtvis. det är, det är jag helt övertygad om att och det, jag tror nog jag vet inte om man visste själv hur, hur rätt han hade men den här Leo Tolstoy var det väl som sa att, eller någon att history would be a beautiful thing if it only was true. Det... <laughs> Nej, och jag, jag tror också att det här med, med liksom, att, att det har funnits avancerade civilisationer eh, tidigare och att de ja, men det är ju det enda vi kan se då, konkret liksom, men, men det är ju det att de har kunnat bearbeta och flytta på sten som jag skulle säga att vi inte klarar av va? Menar, det finns ju massa många exempel med ett i de här eh, thrillotons som finns i Balvekt då. då finns det tre stycken stenar som ligger i en en, en, en grund då eh, och de, är, de, de väger ungefär tusenton vardera då och de, och de som byggde där de har alltså lyckats flytta de stenarna dit lyfta upp dem på, på, I den här konstruktionen och placera dem perfekt va. Det, det, det hade vi svårt, haft svårt att fixa idag. Vill jag hävda liksom såna jättelika stenar. Men det kunde man göra då. Och jag tror lite också grejen är Liksom att det här ser de nog också lite som en hot, som ett hot mot det här trosystemet vi lever i eller man ska uttrycka det. Va? För att om det har funnits civilisationer tidigare som man kunnat göra. Häftiga saker som, som vi inte kan. Ja, men då kommer det en massa obekväma frågor. Hur står det till med vetenskapen egentligen? Alltså, är vi på, fan, de här kunde göra det här men det kan inte vi va? Och sådär, va? Det, det liksom skadar våran självbild och, och kan få oss att och, och liksom tänka utanför lådan och ställa frågor som vi inte borde va? Så att jag tror att det är en, en stor anledning till att man, att man eh, verkligen håller locket på kring det här. Och det vill jag nog hävda att liksom eh, arkeologer och historiker gör va. Det tror de säkert inte själva att de gör. För att de, eh, men det är väl lite som inom andra områden då. Att jag menar do doktorer eller, eller astronomer. De tror inte heller att de håller locket på någonting. Att, att de inte ställer rimliga frågor eller, eller följer vetenskaplig metodik och så vidare. Då, va? Men det gör de faktiskt inte då. Så, ja. Nej men Intressant. håller med. Det... Ja. Absolut. Nej, men det, Jag har ju faktiskt varit i, i, i Egypten en gång och jag har ju mm. sett pyramiderna. Nu, de flesta av de här står, de, de har de, de har väl upp och snodde block och bytte ut dem mot de har inte sett ut så där från början, vad jag kan förstå. Men, men de är ju gigantiska, de som är i botten. alltså det, det är ju helt ofattbart hur de har gjort och Så att. Men det, det var ju även den här guiden som jag hade då. Han, han berättade ju att, för det fick man ju alltid lära sig i skolan, att det var ju slavar som hade byggt de här. Mm. Men det kom de ju på så här, jag, och sen gjorde de någon ny utgrävning så såg de mig att, nej, men fan, det är det var ju arbeta bostäder, alltså det var inte alls slavar, liksom och det där tror jag också liksom påverkar mig lite att fan historien är det, det man tror liksom för stunden och det kan hela tiden tillkomma eller ändras och, ja, det kändes liksom lite... Ja men precis och sen får man ju klart för att en sak också då vad det gäller Egypten då jag menar stötestenen eller vad man ska säga Kontroversen är ju kring huruvida det var de dynastiska egyptierna då, de här egyptierna då, som man ju kan spåra bak till ungefär 6000 år sedan då, om det var de som byggde pyramiderna då, alltså the great pyramids. Men sen så finns det ju också andra pyramider som man är tämligen säker på att de dynastiska egyptierna byggde då den här mud till exempel men, men grejen med dem. Det är ju att de har ju helt rasat ihop idag då. För de var ju inte alls lika bra byggda då va. Och, och, och det var ju också så att. De dynastiska egyptierna då. De faraonska egyptierna. De byggde ju saker. På de här områdena också då va. Och, och så då blir det sådär igen. Alltså ja men. Då kan man ju peka på någonting som. Det inte är någon diskussion om. Att det var de som byggde då va. Så titta här. Ja men det var ju faronerna som byggde pyramiderna liksom. här kan man ju se deras byggteknik då, va? men om man tittar på den här The Great Pyramid och, och då, eh, som till exempel i, i de här The King's Chamber och The Queen's Chamber, där finns det liksom gigantiska granitblock på tiotals ton liksom, som också är helt geometriskt perfekt placerade och som har fraktats det är väl 500 mil tror jag man, man vet att de kommer från eh, stenbrott som ligger i södra Egypten, i, i Assuan. Och eh, ja, det. Är, jag menar, man har ju inte hittat några liksom båtar eller promar eller, eller sätt som, som eh, de faraoniska egyptierna kunde göra detta på då. Så. Mm. Nej, jag, jag tror ju inte att det var någonting som de byggde av franska egyptierna utan det var någonting som de ärvde eller tog över eller som fanns där och sen så har de byggt vidare på det liksom det tror jag nog är det rimligaste mm. ja his, his story hans berättelse, hans saga mm. det är ju ett så alltså. ja, nej nu hänger jag inte med vad, vad tänker du på? nej men eh, historia, his story jaha historia, okej okay, ja då fattar jag <laughs> uh -huh. uh, var det någonting som du hade um, på det klara redan innan du började lyssna på oss, eller har du fått ändå uppfattning om alla områden? Ja, men det, det var det är inte. Det har ni väl inte haft något kanske enskilt uh, avsnitt om just. Men, men just det här, jag hade nog sett igenom det här med. Uh, vad heter det? Men ja, att de ska ställa grupper mot varandra och, och det här med invandringen och att vi ska ogilla dem och, och så här. Det var nog inte nytt, men jag har väl inte varit emot Men jag har ju in nu, nu har jag halkat in på den några gånger. Mm. Så där mm. sen var det väl, nej, det, mycket nog faktiskt... Har du varit som en chock ja. för dig då att liksom från din tidigare världsbild och sen eh, lyssna på oss och så undersöka lite själv och kunna konstatera att ja, men det ligger nog någonting i de här säger. Det, inser, eller du kanske inser att du har behövt göra lite förändringar i ditt liv. Och hur ska omgivningen se på mig eh, när jag ändrar uppfattningen? Ja, eh, eh, kan det uppstå sociala konflikter och så här? Eller hur? Jo, men det är ja, absolut. Nej, och det, det är ingen. Det vet jag att Patrik jag var inne på tidigare några gånger med att det, det är ju ingen lätt resa och eh, periodvis känns det ju riktigt jobbigt liksom. Och, men, men sen, det, det, är faktiskt, det, det stämmer ju det där att när man väl har gjort den här processen och gått igenom det här, då. Ja, det, jag skulle inte vilja ha det ogjort heller. Även om jag kanske kände så lite under resans gång, att det hade varit bättre att vara varit ovetande och sådär, men nej nu har jag ändå landat i att det här är till det bättre, helt klart mm. och det handlar väl mycket om också, att man, nu, nu kan jag ju liksom ta helt andra beslut, alltså utifrån ja där med massvaccinering nu, jag, jag vet ju liksom att nej, aldrig mm. så att, det, ja nej, det, det det kommer ju påverka mig till det bättre. Mycket. Mm. Du får jobba på att skaffa en Patrik där du bor. Då. Alltså någon, någon som du kan övertyga oss och uh, ha behållning av och kanske bolla idéer med. Och så. Eller har du, har du hittat någon som också lyssnar på oss där du bor som har uh, förstått lika mycket? Ja, Sen, jag tror inte att... Jag är nog kanske lite mer intresserad än genomsnittet med det. Eh, många orkar inte bry sig ha en känsla av också att mm. eh, ja men jag, jag tycker det med vissa så som ändå kan nå hyfsat så, så är det ändå att ja eh, ja, jo men du har säkert rätt men ja, jag orkar inte kolla på det där. Liksom, och, men det, det är väl också sy, liksom syftet med hela det samhället, hur vi lever idag också vi ska ju vara fullt upptagna med allt annat än att utforska saker på egen hand också så att det är därför det ser ut som det vi har liksom ja, arbete och att bägge ska jobba framförallt det tror jag är mycket det att man vill inte ha någon som kollar på i andra grejer än man ska inte tiden helt enkelt nej, exakt mm. Mm. Nej, det tänker jag på ibland när, eh, det var någon gång när jag var och, och hälsade på Simon i Italien så var jag uppe i någon by någonstans och så, så stod det någonting på eh, italienska eller latin över ett valv och då frågade jag vad, vad står det där liksom? Ja, ah, men det står tror du tog eh, fear and toil på italienska då. Alltså, och, och det, det blir lite det här makiaveljanska eller man ska säga, ja. Folk ska vara rädda och de ska jobba hela tiden. Då, då har de sig på mattan. Liksom. Och det är mycket, mycket det systemet handlar om. Liksom. Ja, alla ska jobba och så ska vi skrämma upp dem med, med saker hela tiden. Och då... då ska man bara orka kunna kolla på fyllgod och underhållning när man kommer hem. Ja. Och bli programmerad. Alltså inte välja själv vad det är man vill undersöka utan det är någon uh, färdig tv-tablå som har bestämt vad som kommer på tv ikväll. Mm. Uh, för det är ju ja, det är också en viktig sak det här med bröd och skådespel också då. Eller förströelse ska det ju finnas också. Det hjälper ju också till att man inte gräver i någonting som mm. man inte borde då va? Mm. Och det är väl en sån här grej som jag har många gånger om det här också då att man det är ju den här psykologiska också då va? att Ja man kan ju läsa historier om folk som har, har grävt i 11 september eller något sånt där och så, och så hittades de och det sägs att de blev självmord med nio skott i bakhuvudet och såna här grejer. Och att folk som håller på och gräver och sånt här det går illa för dem va. Det, det, det ska man inte hålla på med. Och, och det är ju en sån här grej med den här Edward Snowden också till exempel och att han pratar om att ja, de, de hör och ser allt liksom. Via elektroniken då va? Så då ska man vara rädd och inte gräva i någonting då va? För då kan man hamna på någon lista och, och få problem. Ja, men det är ju det är som den här gamla tiders Gud ser dig-devisen då va? Gud ser och hör allt va? Fast nu är det CIA eller NSA, de hör och ser allt. Så passa dig. <laughs> Ramlade Kristoffer nu eller? Ja, man ja. kan ha gjort det. Men ska vi avsluta Podden kanske då Så. Ja Det får vi väl göra Men äh, ja mm. Tack för att ni lyssnade den här gången då Ja Och äh, på återhanden. Ja men vänta lite vänta. Ja. Vi måste piffa för att det är ju mingelkväll också va Ja just det Ja, äh, det är det då. ja För de som bor Eller har möjlighet att ta sig till Göteborg så har vi Mingel fredag den 27 september på KG Källare här i Göteborg. Så då är ni hjärtligt välkomna och får träffa mig och Patrik och även andra som lyssnar på podden och är intresserade av sanningssökeri. Sen, sen, ja, sen tänkte jag på en annan grej också. Det kanske vi borde liksom prata om mer, men vi har ju, vad ska man säga, en, en, en systerförening nästan i i Stockholm, mm. uh, TOP Studio. Vi mm. kan jag för det, jag menar, det, det är faktiskt en del lyssnare som som vallfärdar till Göteborg för att träffa oss ibland vi har vi oss när vingelkvällar Det blir väldigt smickra av, men, men tänk på det att, att om ni bor på Sveriges baksida då, ha, ha, ha, mm. uh, så finns det TOP Studio. Mm. Den, den vill jag verkligen piffa för där några sekunder. Ja. kan ja. kanon. Googla på det. ja Okej. Okay. Ja. men mm. tack för kväll och på återseende. Ja. All of my dreams out of hooks and chills. I've stepped off the world stage and I've moved away from all the fake outrage and the hearsay. And I don't give the time and say to those they say. Cause they got a bad case out of the mining. I've stopped away from their game entirely. I'll be caught up in the lame dichotomy I've stepped away from the cage entirely I'm free today, and my mind's been saved By reading auto-hoxology Out of the control system, finally I know where to go if you follow me Cause I've been reading auto-hoxology Nothing can bother me Auto-hoxology Won't put the screaming For me, I won't become another mind war casualty I came up the realm of possibility To take the helm of this reality Cause I've been chillin' reading auto-hostology rejecting all the expectations of the auto-believers To become a new creation on the raptor perceivers on the sword of truth I stubbed the facts of deceivers Demanding burdens are the proof from all the hacks and believers I've stopped away from them game came entirely Be caught up in the lame dichotomy I've stepped away from the cage entirely I'm free today and my mind's been saved By reading out hoxology Out of the control system finally I know where to go if you follow me Cause I'm reading out of hoxology Nothing can bother me out of hoxology I'll put the screen before it's flat Become another mind war casualty I came about at the realm of possibility To take the helm of this reality I've been chillin' reading auto-colexology Suspending all the judgment, you won't get a reaction Won't defend it, I won't budge until I get all the facts in. I won't argue with the boss about the next current thing. Crying over the fake bodies like a bitter death-clinger My philosophy awesome, awesome, awesome.